Bonjour. Buenos días. Muchas gracias. Buongiorno. Afforto. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Më Jezblen, më Jez Saltini, më Jez Altini, më Jez Lori, më Jez Dorri, më Jezu, më Jez. Lori skemi. Çfarë bëhet, mi? Umë vdes dot rast. Lori është shumë pa fjalë. Po pra, e ka. Mund të flisni bletni? Ai ka preferuar se fishë kam. Si jemi më i? Mirë, mirë, mirë. Mirë fare. Shulqyshësha Altini? Top. Isha veshun stil e burushë Altini është është i ujkut sot. Duhet të ruhem, domosdoshmë. Po pra, të si eri. Shikojë se është i ujku i zi. Vënë sikur në ujkut. <tës> e mërës që ka shumë mërë zikës Jo, jo Në shumë I mëgjev I mëgjev epe um, Se do flasim pak për te E kemi temë dit e sot U i qitë dhe lepujt Po Dhe jo vetëm kaq E kema nështë për që do flasim Në shumë sash Kamu shriven që ti jeli Do felloaj me Je eksperte oh. Eksaj Edhe olë ta në mos Popo A um, e shohim, e zbulojmë më vonë. Dakort. Jo, ideja është këtu, më që po flisja për ujkun, më që po flisja për lepurin. Ëh, mm -hmm. uh, është ajo që ndodh në rrugët tona, kanë përshtypjen un tash sa mod, jo vetëm rrugët tona, po ndodh për shembull edhe në Egjipt, po, edhe po, po. um, <laughs> po, po në çdo vend të tjerë shumë. Ëm. Po po. Është është në vendet zhvilli. <laughs> në, <vëdhe> në zhvillim. Në vendet në zhvillim. Kjo është. Uh, Aldini dhem dërgoi një artikull nga Nina. Po, Nina njën, cara, njën, cara. Që vet invoice ë uh, e thirë ai ka shkruar që flet për mishngrënësit, meshkujt shqiptar. Edhe me këtë kanë fjalën që kur ti kalon rrugës ieri, thotë ajo të, jo, të honga, ajo e gjonë, ajo i marr të gjitha pjesët me radhë. Uh, Do flasim pak për këtë fenomenin, <laughs> domthon se sa fllisëria dëgjon një femër rrugës nga lloj-lloj meshkujt panjor, uh -huh. qartësisht të uritur. Uh, përmish... hm për, për mirë. Dhe ata duan të bëjnë përshtypje, por që me ato që bëjnë nuk e bëjnë as pak përshtypje për mirë, pastaj. Kam përshtypje mirë, kam përshtypjen unë, me saj sa e kam vënë unë në re unë këtë fenomen që sa për tyre nuk është se duan të bëjnë përshtypje. Janë sa duan të shohim për tyre. E kam për vërtet. Jo, jo, flet ndonjërin që është një, ku ti mund të thash, është një 50 vjeç, e kupton, i vrar nga jeta. Janë të ndarë pastaj. Ai ma më mendoj mua edhe që s'kanë shans real për Provon gjithsesi. Për dashurinë me një femër të bukur që i kalon rrugës, një gocë ku diun se çfarë? Provon se s'ka shumb. Ajo thoni ajo është, e kuptova. Ëh, nuk mendoj se po munduon edhe të bëj përshtytje të mira. E kuptuar. Po, është mund të jetë durdhur. Okej, pjesëm robotin sa orë e nisim programin për ditën e sotme? Do flasim pak për këtë fenomenin me dashur, të të folurit në rrugë, fllishsirat që hedhin në drejtimin të femrave. Ora 7:02 minuta. Kalendari historik me Verdin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1878 erdhi në jetë Andre Gustave Citroën, inxhinier francez i makinave. Në vitin 1887 opera e Verdit Otello u shfaq për herë të parë në La Scala. Në vitin 1917 është miratuar kushtetuta e Meksikës. Në vitin 1919 Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks dhe Griffith themeluan United Artists. Një studio filmas amerikan. Në vitin 1919 erdhi në jetë politikani grek Andrea Papandreou. Në vitin 1931 ndoron në jetë Mihal Grameno, adhetar publicist, shkrimtar e luftëtar shqiptar. Në vitin 1931, Maxim Dunlap u bë gruaja e parë që mori licencën si pilot e avionit pa motor. Në vitin 1937, presidenti Franklin Roosevelt propozon një plan për të zgjeruar gjukatën e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1941, erdhi në jetë në Pekin Ferdinand Deda, kompozitor dhe dirigjent shqiptar, artist i merituar mjeshtër i artit punës. Në vitin 1953, filmi Peter Pan i Walt Disney u shfaq për herë të parë në New York City. Në vitin 1958, Gamal Abdel Nasser u zgjodh president i parë i Republikës së Bashkuar Arabe. Në vitin 1958, u formua në New York organizata e çmimeve Gremy, e quajtur fillimisht The National Academy of Recording Arts and Sciences. Në vitin 1961, u botua numri i parë i Sandy Telegraph. Në vitin 1972, Bob DaGlass është afroamerikan i parë që u zjoz në Basketball Hall of Fame në Springfield. Në vitin 1974, John Murta, u b veteran i parë i luftës së Vietnamit i zgjedhur në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1986, Prince nxori në tre këngën e tij me titull Kiss. Në vitin 1994, gjatë luftës së Bosnjës dhe Hercegovinës, 60,000 njerëz u vranë dhe rreth 200 të tjerë u godën në qendër të Sarajevës. Në vitin 2001, aktorit Tom Cruise dhe Nicole Kidman njoftuan ndarjen e tyre. This is Club FM. 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës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 Ora son 7:10 minuta jemi me klubin e mëjtesis si çdo ditë në Klube Fem i ishin pikë katër në ekranin e Club TV. Sot është mërkur data 5 shkurt, ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarku dashur. Ishte keni ardhur në program? Ishh dashur, është koha edhe për frymëzimin e ditës sot me njëri, një bieli. Dhe sot është një ditë shumë e bukur dhe është një nga ditët që mua më pëlqen më shumë. Niceve vranët kësu. Jo, nuk po flet për motin, po flet oh, për frymëzimin e ditës sot. Daktë dakor, sepse është dita për hare pa frem. Hare pa frem. <laughs> Pam. Okej. Okay nga vjen Hare pa presetingon familjar. Është edhe e mërkurë. Tingon si diçje që kam dëgjuar më parë, apo jo? Ai e ke hasur te Gliza në botën e cudirave. Po, po. Fen i bani? Jo, ka qenë kapelë bërsi. Kapelë bërsi. Ai që kishte edhe një kërcim karakteristikë. Kishte emër, kishte emër kapelë. Jo, jo, ke. A e mbaj mend emrin? Po, normal që kishte një. Sërin filmave, filmave vizatimorë, vizatim botën e cudirave. E un po flas për librin, në radh të parë se un kam lexuar librin një herë, pastaj kam par filma te libri është hare pa fre? Pam. Unë se mbajmë me thënë drejtën. Por unë nuk më kujtohet se si e ka emrin hmm. Kapilebërsi. Nuk është problem i madh. <laughs> si e ka emrin Kapilebërsi tek Liza munden çuditërat. Po do gjendet me siguri diku shitna ndihmoj. Pastaj më kujtuaj një shpreje nga Ralph Emerson që thotë shkruaj në zemër që çdo ditë Êh, është dita më e mirë e vitit. Pra çdo ditë që ti kalon, ajo është dita më e mirë. Ndaj të bëra këto. Po një nga këto kështu se me ditën sot harë pa frengë. Si këta gurut që janë këtu, ata i shkruajnë këto librat, mendon, mendon pozitivisht. <coughs> që unë mendoj se ka deri diku. Të drejt. Një lloj kështu, pastaj pjesa e tjetër është komplet. Është rëndësishme të bëto diesh mirë dhe njeriu ka nevojë për një stimul të tillë. Po sigurisht. Faleminderit ylli. Asgjë. Sot është dita Hare pa fre, mijtë të dashur. Hare pa fre, ecëm në rresh, se çfarë do të them? Hare pa fre. Nuk është pa fre. Po, dakord. Po sigurt ta them, sigurt ta zëm. Hare pa fre. Bej, se këtu tingëllon asgjë pres. Sot është dita Hare pa fre. Në këtë formë që ti e zë, nuk mërvesh nërman Sigurisht <laughs> <laughs> Ok, mirë, falim ndërë i tjeri Miqtashur dhe në të gjojmë nga Everything But The Girl, kjo është Missing E marimë në të këngën Këngën në një vidi të largë Po, më më përqenë shumë kjo këtë nga E goshtë në që I'm walking down your street again And past your door But you don't live there anymore. Is it since you've been Ky është një video për të përballuar qenë të racës pitbull. Kur del me vrap nga liçeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Oh je. Ora son sa 18 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club e mm. Fame 164 në, në kranin e Club të Vos. Hey, uh, çuven qenë në rrugë, nuk e ke? Por jo vetëm Uh, Teman që do flasim sot miçdashur është një pyrite në fakt që ne kemi përvajzat uh, Përvajzat, grad Kjale vërtet, shëndet Kjale vërtet, ja, shikon një të shtim Buri Që bio nga Lori Originale, dhe të është në disa E pa, ose, ose naturali, jo, artificiali Të mbëre kohës i kusht të shtim, abe jo, Lori Jo, komse Um, nisem, jemi jemi dhe kjo tani. Uh, Ë çësia është këtu. Një pyetje që ne kishim. Do ta nisim nga, le të ta nisim nga një artikull që është shkruar nga një vajz, unë me të drejtën nuk e njoh. Quhet Nina Cara. Ëh. Mm -hmm. Por unë nuk e njoh personalisht atë. Edhe çfarë ka bër, ka ka për një temë aktuale. Cina? Aktuale. Ka vit. Kam vështrimin ka. unë që ka qenë gjithmonë kështu. <laughs> po, po, po normal. Ëm, po. uh, quhet artikulli i saj meshkujt e rrugëve shqiptare këta mishngrënës të mëdhenj. 81. Wow. Është mm -hmm. i botuar uh, në blogun e saj, është i botuar tek historia mm -hmm. ime, është i botuar tek peshku pa ujë, ky version që peshku, këtu që të peshku këtu. Tanë që ka bërë namin. Ka bërë namin po. Ka bërë namin po. Dua disa komente, ty lexoj më pak. Ha po. Ë mund të lexoj pak? Mm -hmm. Patjetër. Po të fus pak në atë që Ina është duke thëmë, thot, ka studimet ndryshme që përdicojnë e dalin me rezultate jote një lojta Kur vjen fjalla se do bia, tek do bia po tek dëmi i konsumimi të mishit me shumic Por, me shkujt e rrugve shqiptare pak duan t'ja din Ajo që duan është vetëm të hanë mish Zakonisht, mish ngrënsit kanë preferenca përsa përket lojeve të mishit Por, kur vjen puna tek mish i femror, as një pies nuk duhet quar dëmë <laughs> Gjdoj gje bën punë kokordokët, organet gjenitalet, qantat, këpucët, gjokësi fundet, fustanet, duart, flokët, modelet e flokëve, vijat e penelit, të gjitha këto janë të ngrënçme për ta. Më ndodhët, thua i se gjdo ditë që sa po dalë në mgjesë, rrugve përshkuar në punë, vrulli angti mgjesit, për qenë në kohë e në formë, për përbaluar ditën, co bëzat, Transformohet disa herë në i natë, zemërim, pa fushi e neveri për balë kalimtarve me shkuj. Ata janë të gjitha nuancave, moshave, dukjeve dhe dialekteve. Tek sa të kalojnë, afer ashtu mes dihatjes të djërsitura, që në pikë në njësit, duan me pa tjetër të hanë diçka prej trupit. Kam vrar menjen shpesh se cili është reagimi dur nda i përdunuesve verbal, por asë një herë se kam gjeturë. Kam menduar se kanë er, kam reaguar. Po. Mm -hmm. E ke pi? Po, e kam. Je pi po. Kam menduar se duhet të reaguar, e shpesh herë janë përballur me lloje të ndryshme mish ngrampësish në tentativ. Kam menduar se reagimi im do të shpëtoi ditën e dikujt tjetër, ashtu siç shpesh herë kam shprehur se reagimet e të tjerave mund të shpëtojnë ditën time. E reagimet e mishngrënve të mbetur në tentativ janë të ndryshme. Herë largohen me shpejtësi pa e kthyr kokën fare, një nga ato raste ku shpreson se reagimi mund të sjellë ndryshim, herë me fjalë fyesë e herë me dhunë, edhe më të rënd verbale që të bën të ndihesh realisht e kërcënuar. Por ndjesia që dominon zakonisht është fyerja dhe pafuqia, të ndjerit e objekt e objektifikuar pa bashkëpurnimin të në mënyrë të vazhdueshme dhe vulgare të eksa vrapon për të përbalur me jetën si gjithdo që një tjetër në këtë vend. Bashkjo është ajo që të bënd të ndihesh e fyër. Ka pa mundësi në reagimit shpesher e në vend të ti shpetimi hapave të bënd të ndihesh e pafuqishme dhe zemërimi rritet e rritet dhe ndërsa dorëzohet për të këthuar në një itenerar reflektimi periodik në bi përset e jo përset për gjatë një etjeje të vetme. Okej, okay, kjo është pjesa e parashkrim, mm -hmm. mund ta lexonin plotë, e gjeni në disa vende, ë uh, në web po kërkoni. Nina Nina Cara quhet vajza që ka shkruar meshkët e rrugëve shqiptare, këta mish ngrenës të mndhenj. Ëm um, do ka, do prekni disa gjëra që ajo thot mëvon në mm -hmm. në artikullin e saj. Ka edhe disa fil kyçe. Ty ka ndodhur me siguri. Absolute un un braj një un braj një pyetsor të vogël tek fasha ime. E pyeta gocat nëse u kishte ndodhur ndonjëherë që ë uh -huh. uh, njerëz në rrugë të thonë fllishsira drejtin tua tyre. Dhe ne e dimë që ndodh, që un ndodh motrave tona, un ndodh un ndodh grave tona me siguri, un do moshësh, po. ë Sepse çtu është? Vërtet. Nina Nina thotë diçka tjetër lidhim me se si очку njesit verdhal qako is fungjit qos qan qwelat Enough, Ha Trustee? tama qpaso qamoj ofio të tigninië si, qopekjo tự kstatumë? potkou të t складa k finance të mëzë tskonë të të të gjedë tyskeë mëzë të kendo, a sholana qningsfitezi se të të tugemës të të të holdua qesta të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kërë të të të në Whaxonë. Privatë, qodetë të të të të të të të të të të të të të t Mos më keq. A do të jesh në pjesën që ti revoltohesh dhe mendon që duhet i kthesh përgjigje këtij personit, atëherë kur ti e bën një provë të tillë, do shohësh një reagim akoma më të keq nga ai i pari që ti ke marrë. Por ajo çuhet ajo që të bën të ndihesh e kërcënuar realisht, se erën e dy topix, X, X, apo jo, se tani tani ka e ka seriozisht, e ka personale. Po shë, ka personale sepse ti e ke evidentuar që ke bërë diçka që nuk duhet ta bësh. Si punasaj, ke parë fytyrën. Si... Jo, ai lodhe, po, ai nuklodet, nuk e bisedet për të afshuar fytyrën e Altinës. Kam po, mirë mi pra, ideja është. Kimë tani që thon se kam dhunse. Mm. Tani që ja ke kthyer. Ti çfarë bëni kur të ndos? Jo, un kam gjetur një zgjidhje, uh, sepse vërtet të prishë dita edhe të prishë më humori i yt. Paska zgjidhje. Uh, un kam një zgjidhje shumë thjeshtë, ju vendos kufje gjatht gjithë rrugës, kështu që Për të shmangur gjdo loj uh, fjallet të pahishme që mund hu të hujë në trurin tim Ndo madhen, ath jesht që ndron me kufje Si esht që ndron me kufje, kur jam vetëm pak të, në kështu qo okay. Kam kufive... gjitho një loj vetëm brojtje, e uh, që, që Në guptojnë Ma mduket që më vlendëm, më thë në këtë razi Para kufje, dhe... erin bada një përsevlet ashtuja, ashtuja për e dhe mun <laughs> Qërinë dhe vetëm të rezon një ashtu duke Adhe e së këshu e qëtë Wow. Ponga çdo ligj që vetëm deputetët mund të mbajnë, antëjo. Po kjo është e vërtetë. Jo, jo, çdo dordë vendos të kuptoj. Ja. Falemir dot kish. Po mirësi bëhet. Olta, Olta cilas është mënyra fjallë. më e mirë për të reaguar, Olta? Olta kër... ka gjetur mban syze. Kur ti kupton? Vjen ndonjë përshëmull atë të thotë ndonjë nga këto llahme kështu. Në Londër, në Londër, janë të shpifur atre. Të. E vë po ça bën? Po ç't bëj? Na thotë çfarë bën? Nëse i përgjigjesh atë. Jonë Jonë kjo për, jo, për shkakun ndodh për ditë apo ndodh një herë një? Për ditë nuk e di, por ndodh shpesh. Mund të kalon për shkakun. Mund të qellojë që ndodhi dhe më shumë se një herë brenda një dite. Sa do të thonë ke varet nga kalon. Nuk ndodh, nuk ndodh në bulevard për shkakun. A vën ndodh. Mund të ndodhë në bulevard. Diçka më pak në bulevard po themi, diçka më shumë në qendër. Në qendër. Kuk te Skënderbej. Po te Skënderbej. Aty autobusat. Aty ku Pak më pak po themi nga blloku fare ja në lagje. Në lagjësë të ndodh. Edhe kështu. Po mirë, lagjës janë banorë, një themi tashim pallat. Po, vetëm se ke ndruar lagje. Po më pak vargët e lagjës, se te lagjë i mendo. Edhe pse ai shikojnë njerëzit që hipin në zbrazët e pallatit. Ti ke dëshmuar që të ndodhi? Po, kam para dy ditësh. Çfarë ke dëshmuar? Të kanë ngasmur altin? Jo, jo, një sekond. Jo, ishte një vajzë që doli nga furra bukës, edhe ishte një katër çuna. Po. Edhe o goca Aje për oh, pip, pip sonte për një oh. Edh jo, jo po, uh -huh, po, në fakt ajo pati guximin dhe u kthyei, tha poja. Sa vropa jamtë, do vishi ta. Ëh, a është? Në këtë do reagimin gelin mëse. Ngelin atë një moment, pastaj filluan shokot, ej, oha. Me këto reagime të kajsh. Mirë, kjo është kjo është një nga më të mirat që kam përsëri nën. Po, rasti më i mirë. Se ka arë. Po çe dhe... kam parë aty. Cili, cilu mund të jetë një rast shumë i keq për po çon e jeri? Ëh, një, uh, një herë që unë mbajmën para shumë gosh, ka qenë një person që më ka për ndjekur gjat gjithë rrugës, unë bëja dhe ka qen rruga e fakultetit që un frekuentoja, ka qen mes bulevardit, Qa, bulevardit Zogut. Ka qen ora e ditës apo e natës? Ka qen si. jo, ka qen ora e ditës, diku ora 11, 11 e qershorit, para ditës. Okej, diell, okay, domethënë. Mesi ditës, po. Mesi ditës dhe më ka përndjekur gjatë gjithë bulevardit, nga fillimi deri në fund. Kush si ishte ky tip uh, i çar të dhënash kështu? Sa vjeç por shume. Është fytyrë që un nuk kam për ta haruar sepse më pas gjatë gjithë viteve në zonë e kam pasur shpesh herë që oh, bën të njëjtën gjë. Po, sepse me... ishte Petar Vogu im. Jo, jo, m'bak. Jo. Nuk e di se çfarë është, se kush është, se me çfarë merre. Por sa vjeç je? M pak a shumë Simo. Diko te 40 e pak vjeç. Sepse pak vjeç. Do të kisha të dish sa vjeç ishe ti. Unë kam rreth 22 vjeç. 22 vjeç. Nëse të japim një fletë bardhë, mund të na vizatosh? 40. Jo, më jo ideja ishte që Jeri Jeri mund të ishte teknikisht vajza e tij, në mënyrë. Po, teknikisht po. Mund të ishte një Po e di çfarë më bën përshtypje që në këtë pjesë nuk ka vetëm meshkuj që janë le të themi që nuk kanë çat bën dhe nuk kanë një zanat deri në rrugëve sepse të qellojnë që ka dhe nga ata të veshur me kostum me kollare që duken në aparence do të jetë një zotëri Bustat i vërtet të të të të por që në të vërtet nuk është ashtu. Ka janë të gjitha kategoritë dhe të moshave nga më të ndryshmet. Jo, domethënë mund mund të të vi këtu kështu nga papritur. Nuk është se e shikoj më shumo këtu çonin që nga më. E këtë preti, jo, absolutisht. Domethënë mund të jetë një dial që duket këtu super, që ti do të pëlqenë më përsëri të soqrohesh me anëto, por që Por në të vërtetë jo. Jo. Nuk ndosht ashtu. Domethënë komplet zhvishet nga ai kostumi që mund të ketë veshur. Okej. Domethënë kjo ndodh. Jo, nuk po s'è për ditë, ë, por jo. Është fenomen që ndodh. Do s'a bëkan, e bëkan gjithë e bëjnë në rrugë me automjetin. Sa nuk e bëj për shkak, e kam sinqerisht, dhe unë jo një shumë njerëz që janë bon. janë, do të them që nuk nuk mendoj që nuk përfituroj që që e bëjnë domethënë. Ose sa kam qenë prezencën time nuk e kam Absolutisht, po shko, nuk është mënif, se un po po bëj evidente diçka, por kjo nuk do të thotë se e bëjnë të gjitha. Se është një gjë për shkakun, ti kushtosh vëmendje një femre, qoftë edhe të flirtosh mm -hmm. me një femër, sigurisht normale. Se ndodh, por uh, forma si si e bën po është shumë e shumtuar dhe tregon se me me të, me të ngrenat, me, me... Rrrrr, dhjit, dhjit, dhjit, janë shumë të pahishme sa edhe ty vetëm sa të vjen keq po dëgjon fjalë të tilla ka ka disa fjalë kyçe që Nina i ka përfshirë në fund të shkrimit mm, uh, unë i pash ato janë uh, fjalë kyçe thotë është uh, ota honsha <laughs> fjalë kyçe këto i kemi dëgjuar ne të kem të të shqyrë A janë këtu të zgjuar të dhunshme me an drejtën. Hajde, pe, hajde. Të cilsa në vetë vetën janë të dhunshme? No. Hajde të të. Tash një tjetër. Pika pika. Po, oh, hajde të të puth këtu. Ëh, uh, ka sa pa licenc, këtë nuk e di. Këta sun se s'e kam dëgjuar sun. Hmm. Sepse dietologe, dietologë çdo më thonë. Se kujtaj. Ja nga këtë vajza të rrezik që Kontribuena mirë i thanë, mm. ami dietologë. O i thon dietologë. Oh. Mund <sILENCity> të dalë sikur. Mund të dalë. Pëlqej kanga, ami dietologë. Ami dietologë. Era është rrafinuar si në Shqipërinë gjithë. Të njohura 4-5 dietologë janë, kështu që ato duhet ta marrën si kompliment se janë shumë mirë vetë. Oh, oh. <sILENCity> <sILENCity> Paskë dal nami për dietologë në këtë. Ehm, um, pasaj fillatë ka të kat bëj me me lopën që bën qumësht dhe një pozicion që lidhet me me të, se nuk po e themi shtryth është një fole tjetër mm -hmm. shtryth edhe pika pika shtryth dhe... jo nuk Lyt. e Lyb. Lyb ka lënë kështu shtryth lyp lyp se tek ka bërthamshë kush ishte bleona bleona në internet nice <laughs> jale lypën vetë e humbim nga nga migjeni shkoi tek u bë kështu domethënë ja falem djallit nice nata e parë e liris huazuar thotë nga fjalori erotik i gazetës e përshtatshme nata e parë e liris O motra, nice, okay. Kështu që as ka ka një listë me gjëra. Se si lezoj dot? Nuk i lezoj dot. Shënimin fundot u kërkoi ndjes gjithë meshkujve që lexojnë këtë shkrim, motrat, vajzat, bashkëshortet nëna e nënat e cilëve ecim nëpër rrugët e vendit aty. Mm Ëh. -hmm. Kështu që ka lidhje me me të gjithë në një farë mënyrë. Absolutisht po. Mir, mm -hmm. A shpytë? Po mirë, t'ju bëj një pyetje tjetër? A më ndonë se ka ka provokim? An, mos mos ga, nuk duhet vënë faj për shkakun me këtë vend. Lejojuni të bëjë dhe unë pak avokatin e djallit. Të gjithë dërboni, mos, mos ashi, jo, jo, njëher, njëher, të ardhën. Mos mos tash e kupton në një herë, në një herë. Ka ca raste që që ka vetësa flagranca, po këto janë të rradha. Mm -hmm. Në fakt na ka ardhur një mesazh nga Guzzimi, nga Finlandia. Po Guzzimi, i cili, cili thot, ka guzuar të flas. Po, zakonisht ato femra që janë në shënjestër të mish ngrënsëve në Thajnce, dalin pak hollshëm, thotë dhe lyhen pak si trash. Kjo gjë i tërheq shumë meshkujt. Shikoj, unë e brizja këtë lloj reagimi, se në drejtën nëse që në moment ishtë të fristin për këtë gjo, por nuk jam dakor, totalisht në këtë pjesë, sepse, si që nuk, unë thasht që ka meshkuj që janë të tjil, dhe mund të jenë të pak, mm -hmm. apo të shumë të këto unë nuk e di, por është një pjesë tjetër e meshkujve që janë shumë të mirë dhe dinë cilën, që ofë në rrugë, në autobuz dhe më radhë, dhe nuk kemi pse gjithmonë kur flasim për këto tema, themi që e parë është që njështë Sepse fillon dallimi këtu. Është semër, jo nuk do nuk do ndodhte ajo. Është semër dhe automatikisht ti e provokon imagjinat, por unë mendoj që kjo nuk është okay. gjithmonë e vërtetë. Ka një çhetër që, që duhet duhet ta themi që kjo ndodhte edhe në për shembull ato gra që janë të moshë pak uh, më të rritur. Është e vërtetë. Po themi nënat tona. Mhm. Mm Edhi kjo ndodh edhe në komunizëm, kur nuk ishte dekoldera. Po, po. E kupton edhe holshëm siç si, që, si që mund të ketë son. Unë e kuptoj që ka 2-3 raste mund të ndodhë ashtu, është edhe më shumë, por që por kjo nuk është rregulli. Sepse ka ndodh, edhe ka pas ndodhur edhe kur mundish me golf, edhe me xhuxh tesh. Nuk tjesh, e justifikohemi tek pala tjetër, por jo, duhet të rregullojmë ne të breshim gjërat. Ndodh edhe në dimër. Ndodh edhe në dimër. Po, për në dimër. Në ski resort, në villa. Gjesisin. Ah, uh, faleminderit, faleminderit uh, për ndihmën. Kjo është pyetja për juve, goca, sidomos, ehm, um, a ju kanë ndodhur ndonjëherë që meshkujt panjohur që kalojnë pranë jush në rrugë ti flasin fëlliqësira? Si u bën të ndiheni? Dhe dhe çfarë bëni si reagoni? Kjo është çfarë uh, po flasim sot me klubin e mëmëjesit. Ju mund të na shkruani 069 2070222, numri i telefonit 069 2070222. Mund vini edhe me Mesashtë të uajë në Facebook, kështë facebook.com, fraksion klubim gjesit Ka ishtë për tani? <laughs> për momentit <laughs> Ora është të 33 minuta Dhe ne do të gjemë nga Robi Williams, kjo është Shine My Shoes <laughs> Another dawn, another day, another dollar to be made I got a pocket in my soul, wear a little rock, a little roll, assimilate I don't care what you think you know By who I am and how got of my lane boy and out of my league some are born to thrive and some to underachieve here something that'll make you check i was happy as a pig in i've been a muse i've been a madder been amazed to been betrayed 7:36 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit të Valet e Klube Femrë 104. Mish dashur, ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike përpara. Për 7:36 dhe ieri ka një histori për na të na treguar, çfarë tani? Është një video në në internet, Blendi e cila ka bërë namin përmjet polemikave të shumta, sepse reagimet e njerëzve kanë qenë vërtet negative. Çfarë Sh ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur është se filmi i shoqëria tani isme një rregull në Finland, sepse pikërisht vjen nga Finlandia si mm -hmm. video. Mund ta nxjerrim këtë video si mund ta shohim? Atëherë, është një vajzë vogël, diku tek 2 deri 3 vjeç, emri nuk dihet, sepse ashtu se kërkoj dot një vajzë vogël. Jo, megjithatë do përpiqem t'u gjej video. Okej, mirë. Çfarë ndodh është që në këtë video ku është kjo vajza 2 deri në 3 vjeç, sepse mm. nuk dihet eksaktësisht mosha e saj, shihet duke konsumuar cigare, por jo vetëm një, oh por disa, God. njëra pas tjetrës, domethënë sapo fiket njëra 20 një tjetra. Çfarë ndodh është që në Finland ka rregulla shumë, shumë të rrepta në lidhje me fëmijët me këtë uh, moshë me cigare në këtë rast, konsumuar cigare. Jo, sepse nuk jo nën moshën 18 vjeç eltini nuk lejohet as alkooli as sigarat. T'blej një cigaret çoftë edhe për një të ritur pra, dhe jo më cilish, ta konsumojë. Problemi është që dikush i ka dhënë cigare dhe e ka filmuar. Dhe bëhet fjalë për prindrit e vajzës në këtë rast sepse nuk gojë dikush tjetër i i huaj. Normalisht kjo ka qenë edhe revolta e njerëzve që kanë thonë janë prindër të papërgjeshëm më radhë më radhë dhe, dhe kanë pasur edhe shprehe të pahishme, kuptohet. Kta, kta por finlandezët në drejtim të përpishën, por përpishin të punojnë. O prindur maskare <laughs> Dhe jo vë të më kash <laughs> po, po përpishen të gjenjë se kush është Familja, e kësa i vajze Sepse policia uh, ka vendosur Regula ishtë forta sa dhe këta duhet të marrin dënimin e të të gjithë A do të, të të që, që. ata nuk e kanë gjetur akoma? Nuk e kanë gjetur sepse ende nuk djetë konkretishtë për këpër fejlë Vetëm kanë parë këtë vajzon dy deri në tre vjeqë E cila po përpiti sigarë e vazhdimirë vogël... Dërshuajtur duham pirsja më e vogël e Finlandës Pëmirja, një sekunde që se tani që më dhe informacion të mua mm -hmm. Unë ndoshtë të mundaj gjetu <laughs> Duham pirsja më e vogël e Finlandës Por ka bër nami në për YouTube, duke pasur reagime saj, jo jo fort mira dhe kuptohet sepse. Ëh. Oh. Mm, ejeta? Ai ai ejeta, po si? Doj ta shikosh. Unë e kam parë, por mund ta shohim. Sa mirë si duash. Unë e kam parë, është shumë e shkurtër. Do ta shikoni ju, është e shkurtër. U, sikur sa buje. Okej, pika shumë mirë sikara. Po, di vetë ta mbaj. Ke pas kamsuar. Wow. Me të më ka shkandëmë mëذن. Me të këto 10 sekonda video. 10 sekonda, sepse nuk Me vërtet 10 sekonda kan... bojë që ka bër nami. Dhe normal duhet bëna. Ja jo, sigurisht, sigurisht shikoj, shikoj tani, shikoj, shikoj. Wow. Mirë, do vëm një, do vëm një kopje të kësaj tek tek faqja në Facebook, nëse ju jeni kurioz ta shikoni, po thjesht një fëmijë duke të rreth 3 vjeç që Është një vajzë që që e mban cigaren si gjyshe, kjo edhe paf paf ka eksperiencë me mbajtjen e cigares, po. Është edhe mundësia që kjo mund ta kët marë, ëh. Domethënë mos fal video nuk e ka bërë vetë ajo. Mund të jetë, mund të jetë edhe vetë që e bën si lojë, atë video më gjithsesi prapë se prapësh e paprgjej kjo. Nuk justifikon gjë. Okej, në rregull. Faleminderit. Passenger. <laughs> Elëmi roli nga radio taksiklasi mi dashur uh, është gari për t'ju treguar se çfarë ndodh në, në trafik. Problemi në këtë lidhje të parë kemi pak situata me trafik. Kemë aksitet kryesorë dy janë më shumë problematikësh rruga Kavajës, rruga Durrësit vijon që ditët e dieshme me bllokimin e furgona 8 plus një blendi është i çarkulluar po thojë se nga këtësa kamës dhe një në qëndër pa trafik. Që uh, uh, furgonade... do me them kjo, Eldi, blokimi i furgonatë? Lindit, gjithë do të gjithë veri u Shqipëris, normalisht do vinë nga këtësa kamës me furgona, sepse jo të gjithë kanë makina, jo të gjithë majnë ato buza, sepse pak do furgoni është një mjetë mm -hmm. mëj disponushën për të ardhur për të uafruar më shpetë kërë qytetë sa ato oh. buzi që esën me 50 nore. Tani, mm -hmm. ta që kanë do të me furgonatë? P po rruga dursi pra sepse është edhe vetë rruga dursi pra pjesa akt kryesore që edhe nga dursi ka shërbimin pra 8+1 plus veriut të Shqipërisë po pra po çfarë kanë ndotën furgonat nuk i lejojnë pranë Tiranës nuk i lejojnë më çfarë ndalojnë deri ku deri ku i lejojnë mund t'i lejnë deri te Shqiponia aty blende deri atje pastaj pastaj hedhin njerëzit aty ta njerëzit vinë me autobus me autobus apo në azmë me Tiranë re ose me taksim mirë ti si e vlerëson këtë si un jam ok me këtë në të vërtetë <tës> po, pleni, fatik ishtë mire, sepse, sepse evitojë, po, dhe është mirë, sepse evitohet të tiranët pak në shë bërë gangrene. Po, furgonat e vlores, janë ako ma të hisi njëshin? Tekruzim nuk e kanë par blendi, po duhet aty, pa, ka të jenë këtu. Ka vetëm të vinë si të psehor. Bravo pallateve. Bravo pallateve, më anzin jetën njerëz, aty bravo pallateve. Patajetër jetojnë ato pallate. Kan ata drejt jetojnë si njerëz apo? Bravo, kanaj bravo. Gjithjetër këtu te parkoja të autobusave të Florës. Suks janë të dyja këto situata. Se kanë ashtu aty janë mund mes njerëzve. Njerëzit jetojnë aty. Por sa kuptoj se si si mund të jetë këtu vendi aty e lagja çdo ditë e mbuluar me furgona. A du ska plan vënë të vëndit, parkosh apo të jetosh. Edhe rrezikshëm është gjithkohës, që lëvizja vështirë. Sepse gjithmonë tetë nishi vjen si gjet për Tiranën ose Ikën, sepse është më është tregtia, ja, e kupton? Ja ku, jma, unë kuptoj që edhe ata duan të fitojnë bukurëqes, po që ajo është leba sa kur futesh brenda që a, siguria është zero në për këto furgona. Këto furgonat janë kështu si si si <laughs> kamikazme, kamikaz, do thënë drejtën është një E fjente, nuk e di, unë zë Alia kurf, minë të, të të të tëndë me i furgomë për shumë. Thjesht, sepse kam parë, kam më thuar vetë për mërë. Në vetëm rrasë se do të biesh në pesh. Në ka, përsa, më kam ka jafëtuar, dhe unë. Ajo është, nuk e di, është aktivitetë... Në katërkile, në zëpërët direkt. Dhe Ati, ta mam adrenalin. <laughs> Fast and Furious. Që që dy aksit kërësore, do më thënë, kishin pak trafik rrugë <laughs> e Kavajtë, rrugë e Besanë i Drejtëqëndërë Pa trafik rruga Bardyrë në gjyët sepet në zbritje, si që është rruga Ferit Gjajko e Qarku Lushme dhe Bulevardi Gjandar. Kemi trafik në rrugën e Dibrës nga nënkacet në nëngjitje dhe në zbritje dhe drejt në svitareve. Kemi rrugën në gjatasi me trafik të rënduar nga kryzimi rrugës Bardyrët drecish avnjus të jemi. Zona Tirana Sre kemi rrugën samifrashe me trafik të rënduar nga sheshi ujësë në drejt e gore drejtëvejsh policisë. Edhe r Nga universitari dhe sheshtu iso një brejë mërgovas për në mandervina për me një janë të qërgullushme Palimderi dhe ndjerë Bruno Mars, do të vi me Just the way you are Tanin klubin e mqesito arë 7 23 minuta miqtashur përshëndesim nga klab e femni 100.4 edhe nga ekrani klab të vës këtë imë baspak me këtë temën që po diskutojmë për ditën e sotme fjalë të flishta hedhur drejt femrave të panjora në trotuare kudo Goca, si ju bënë të ndiheni.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 Jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Ka dëgjoni këtë këngë në Radium Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 06-19-207-222. Mesej dërguesi i partë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, një disorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Hello, ju jeni së kënaqur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:49 minuta më ishdarkur. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në balet e klubit Fem 104 edhe në ekranin e KTVs Goca. A ju ndodh që meshkrit pa njohur tju flasin flliqësira kur kalojn pranë jush në rrugë? A ndodh shpesh kjo gjë? Dhe si ju bënë të ndien Një shpyrjët e që ne kemi bërë për juve uh, Për shumë në shqisi është përgjigjur Anisa, do të ndodhë shpesh Sigurisht, dhe ma dje Moshat e mdha janë më keqë se të rind Unë bëjë sigur nuk digjoj Apo sigur nuk e ka mendjen Ndje më keqë për faktin që fta njerës janë Kajshtë të paj dukatë Kemi djenin që nga kashkohetur dhe thot unë e kam gjetur zgjidja se puna ima, etë si me kufje uh, gjithë mënë thot dhe nuk i të gjëfarem. Dhe a kashkohetur këta duan të nga të smojnë, por zdim të nga të smojnë, më duket uh, se qëna të rëndom të së apin gojnë, mi heqin të gjitha dyshimet që janë të tilë. Fridana ka dërguar një mesazh dhe thotë të cënojnë qetësinë dhe humorin me çdo fjalë që thon, nuk arrit ta perceptojë çfarë kënaqësie marrin duke i prishur ditën dikujt që nuk i njohin fare. Por shyqyr dikur spiku kufjet dhe dita ime shëndron e bukur nga mëngjesi në mbrëmje. Ervi që është një djalë thotë, ç'të them që nga e rën situata, ndonjë fjalë e themi thotë, por jo kaq të fllishtas a thoni ju. Zakonisht bëhet fjalë për ndonjë kompliment, por të gjithë besojnë se ndihen mirë kur marrin një kompliment, qoftë edhe rrugës, se di sot së ca femra vishën kastile për tu ndier të gjuajtura. Mhm. Mm Do të them më zon prapat jetë tek normal. Yjet okay. mira sot di. Po letra e anëse kategorithë, po. Domethënë ato që vika ta stile për të marrë për të, se... të marrë komplimente. Po Mund të japësh përgjigje me mesazhin okay. e jetmirës, mos e di. Okej, okay, si thot vetëm kaq, ndihesh pifur dhe si copë mishi. Okej. Thjesht zgjidh momentin e gabuar, thotë dikush, ndërsa Alona ka shuar tonë nuk e kuptoi këtë fjalën. Përse fjalën fëlliqësira meshkujt këtu e kanë komentuar dhe e përkthejnë si komplimenta. Ndoshta këtu e ka rënë në problem. Duket sikur kemi perceptime të ndryshme të fjalës kompliment, por jam i sigurt se nëse do të bëj fjalë për një femër që ata e duan, për shembull për të mm -hmm. dashurën, motrën apo tjetër, perceptimi do të ishte i njëjtë me tonin. Dhe kjo ndodh sepse në ato raste ata do të viheshin në rolin e dhënuarit dhe jo në rolin e dunuesit. Për sa i përket zonjës që citon një komik, është njëra që ka cituar një komik aty më poshtë, mm -hmm. me dekoltet do toja, thotë kjo, se ky fenomen e ka ka ekzistuar një soi, jo vetëm në zonën e dekoltes, por edhe në zonën e nervit. Mm -hmm. Kemi Kristin që thotë po, më ka ndodhur, thjesht i kam ignoruar asyt nuk u kam hedhur e këso tamam sot fllisira sepse tipa të tillë mirë që janë ignorante të paedukat, po me siguri janë edhe deficient nga mendja thotë. Saras nuk i bën përgjigje fare, thotë uh, un ti e injoroj. Okej, okay. mm -hmm. këto janë disa nga argumentet tuaja. Pyetja për ju goca që ndajoni në, në këto momente është ai u ndodh që meshkut pa njohur në autobus në rrugë. Qoftë unse ku tjetër. Flaskim fllisira në drejtimin tuaj, uh, në kuptimin që ju e dini mirë, edhe uh, janë një listë me gjëra që edhe Edhe Nina në shkrimin e saj, ju do ta lexoni këtë shkrim nga Nina, për mishngrënsit uh, meshkurin në rrugën e Shqipërisë i vënë duke. Janë këta fjalë që ne nuk duam që ti përmendin tani si pahishme në radio, por gjithsesi ju e dini mirë për çfarë flasim kur uh, janë këto përdhunimet uh, verbale, pa më i fjaltë. Kemë një anagram për ditën e sotme për të aqur vëmendje në një moment, nga kjo ieri e gati për këtë? Gati. Okej. Okay. Anagrama në klubin e miqes. Deka një fjalë xhantë sa shoh. Rira Kataku. Ojojojoj. Oj, oj, oj. E një vrirën? <laughs> Pam. Është Rira është një gocë. Kataku. Kataku. Këll kataku, ish kataku, <laughs> kataku, po t'u rëndica. Si ka? Rira Kataku. Fisht. Rira Kataku. Kjo është anagrami për ditën tonë, 0669 2070 222 22, duhet 22, të rivendosni garmat në mënyrë që fjala të bëjë kuptim. R I R A K A T A K U. K -a Rira katakanaku. <laughs> 069207222 dërgoni mesazhet tuaja parauar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Okej. Okay. Është një fjalë e bukur. Është një fjalë, oh, është një fjalë e bukur. Lo <laughs> thoshën? Tam. Okej. Okay. Mirë, ëm, um, atyre. Me që jemi te kjo tema, ku jemi, mm -hmm. miq dashur, ëh, uh, propozojm tani që dëgjoni Mala Moreno. Kjo është nga filmi i famshëm Malena. Mhm. Mm jani bashish. Tam. Monika Belucci do të jetë uh, për të ndishur, ja, kështu që kënaquni, kjo një skenë nga filmi që trajton këtë temë, temën e femrës së së gjuajtur dhe gjuajtur dhe gjuajtur. Lori, lori, lori e ka Lori Lori e ka sugjeroi. Njëri nga nga filmat e tij të të preferuar. preferuar. Okej, okay, ja tek vjen Mala Moreno. Kërën e mqesit, më që daqë që i përshëndesim që të gjitëve orën është të një 7.57, mua më që e shumë ajo? Jashë të më shumë ajo? E jashë të zakonëshme Kërë do bëjmë tani? Me qëra fjalla, është... Jo, dojë ato shaktit gjithë që Eva Nova e këndonat të këngë Eva Nova. Eva Nova. Njëso okay. dikush është kurioze. <tër> do të cila është këngëtare italiane e asaj këngës. Me idenë që është italiane, pse s'e dim ndonjësh. Snoop Dogg, oh, yeah. Weezy Nelson kind of in my medicine. Give me just a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar. Young Trevor on the drums. Grand Ole Opry. Here we come. Off. Uh, Jack Be Nimble, Jack Be Quick. Jack go to the on the candlestick stick pimping on the one trick pony yeah she kind of skinny but she gets my money get my money buy my medicine buy my medicine buy my medicine get my money buy my medicine buy my medicine buy my medicine oh you like that medicine too will it? i figured you would <laughs> yeah drug stores hanging around with the thing cash strong down so the count for beans told young i got love your honey but you got to hit this crease go get my money get my money by my Mercedes by my Mercedes by my Mercedes get my money by my Mercedes by my Mercedes by my Mercedes yeah the most dedicated the most and you feel me? Girl my love's gone last just says long yes my and I'm in all day every day you can trust where we were i'm going stay will be alive <laughs> yeah my sometimes what's the use of the truth if you can tell a lies sometimes baby that he exists Jack starts a track up and down the hill Got the walking figure 8's what he told the jail Come rain, come shine, come snowing for sunny Get the f*** out, I'm gonna get my money Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Yeah, they say you can't buy me love But you damn sure can buy me Girl, my love's gonna last just as long as mine. Oh, so right now, how about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. You liar, liar, heads on fire. Girl, I love you. I love you though. Ha ha ha. Duram Hello, hello, u, miqda shumë i se këni ardu në krybin e mqesit orë, është një tete e shtatë minuta për shkom um, Dua të kujtëj për anagramën që kemi sot është Rira Kataku Cil Kataku Rira e të gjeje pas taj, por Rira Kataku është anagrama e ditë sot me Rira Kataku 0-6-9-20-7-10-2-2-2 mm -hmm. okay, Se për i via me ranta një, <laughs> R-I-R-A-K-A-T-A-K-U Ej, sot frazim për një tem E cila ka të bëjmë Gjitha gocat të kemi fëtuar në shkruajnë Shumë prej tyre nga kanë shkruar Ka përët me ndime që mund të dëzojmë Nga ana juaj Por mund të jemi një dhe ju Gocat tuajnë në 069 20 70 22 Që sapon a bashkoheni A ju ndodhë në rrugë, në autobuz, në trotuar Ndo shta duke në gjitur Apo zbritur shkallet në shenësor t'iku Që një mashkulli pa njër Mosha nga më, më Ty ju haj për të zgjalli me të lafë e kështu O të hongësha O të Gjithë këto felici edhe zakonshme që Mund të t'i gjosh E pjotja për ju është kur ju ndodhë Qëar bëni? Si në djeni? Qëar e ragimi edhe nëse ka A kandojnën Dermanën kjo funë Në mund të dhemjnë kështu? Po mesa pashur mesajt blenlitë Gjitha vajzat e kanë zidhur duke mbajtu nga e palkufja Po pra, dheri ta një e veti nga e të n Tani, këtu nga tërohen njësa qëra, sepse, okej, okay, okay, e kejmë pare, e është të dhe, ajo mënyra italiane, të bëri një konfliment, nuk edhin nëse e këni vërre, për shumë dhe njeri këshin, që duartë trokisme, kër ishin djemë të ullur në për, në për karrike, në kafenesh, mm -hmm, e kalon një femër e bukur, dhe nuk, po nuk flitej, zakon për, gjithmonë do tërheqë shikimin. E bukurata të tërheqë të vëmendjen po. dhe ndryshon puna kur e, një vajzë e bukur të tërheqë të vëmendjen. Po por ndryshon këtë. Prandaj po them, ne mos i ngatojmë me komplimente. Komplimentat janë janë një gjë tjetër dhe sigurisht kam është tjeder, dhe herbe, mm -hmm. që ka përshtypjen unë janë edhe të mirë pranuar në shumicën e herëve, nëse bëhet një kompliment. Jo se po ta hashtë treno, ë nuk është kompliment. Kuptoa, hajde. Është pak shumë. Të ajo do bëhet gjell, do bëhet sup, po të mos e çfarë do bëhet. Ti do ta hash, bargu i ti ngrohtë, por Edhe <laughs> sh <tësh shpo tësh> okay, për perspektivën e asaj është është pak kështu me makinë mishi. Si sfofletim për ta ngrënë, për t'ia lëpir kockat. Çoft edhe gurtupir në kupë. Ëm um, po gjithsesi, kjo është çfar çfarë duam të diskutojmë sot. Jeri thotë se i kanë ndodhur, Ola thotë se i kanë ndodhur. Ola thotë që i injoroj. Jeri thotë që ndonjëherë revoltohem por nuk je, nuk bër, një, hesh, hesh, është se reagoj. Nëse u kthehesh, nëse u kthesh mund do të i pështej. Nëse ke blendi sepse fillojnë të trajtojnë akoma dhe më keq se Aisha, nëse ka vetëm disa fjalë, pastaj mund të ketë edhe reagime nga më çuditshme dhe nuk ia ja vlen. Nuk ka ndonë kur jemi ne ta mamën, nëse jemi për shkakun me jemi vëllezër, jemi një mashkull, jemi një, ëh? Nuk bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë. Edhem po ti zëvlon prenzenca e një mashkulli ndryshon situatën pastaj. Nuk e bën për shkak të thesh me i çunt ti për shkakun do të ai Atë në. Po paske kofshën apo dijon çfarë? Duhet të ketë guzim të tepruar pastaj. Po pse? Se pse është kjo? Se se pa prit mbas bëhet guzimtar kur je vetëm. Nuk e ke vetë. Po se gjithmonë të shohin si seksi më i dobët. Në momentin që ti je vetëm atëri je një tabelçitje për të. Kurse kur është dikush në kraunën tënd atëherë ti je më e mbrojtur i ke sfatulluar. Domethënë natyrë nuk mund të jetë komplimentare. Natyra është është kërcënuse në natyrë. Të jej vetëm të jej vetëm edhe të them çfarë dua apo. Po ti je e mbrojtur. Imagjino për shembull ti je vetëm vetëm fare me ata në një në një dhomë në një dhomë për shkak të reagime pra pastaj nuk dua të thotë se mund të jet nga më çuditshmën nuk e di edhe edhe po fësh nuk do të shpotonin do të çuditësh shumë kam atëherë do ket veprime jo vetëm fjalë po prandaj do të kem brap do të reagoj ok që është që është agresive pra agresive është është një lloj kështu ndrydhjeje seksuale në gjithë shoqërinë e thua ndrydhje seksuale kë? po un jam i sigurt Shumë i sigurit për këtë Pse po të ketë liri seksuale ndoshtë të do të shkjirojshin e nga kjo Po beses? Urija për të ngërën E gjitha është është uri, mund të edhe uri seksuale tan... E mansëpimit se, e edukimit e kulturës Shpa skrinë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë që E është piesë, gjithë shkajë nga të që përmona përrekë Më tjetë 70 vjecë edhe, ta shi hormonet ati, a më najtë Okej, d'akord Nuk po them që skafare, po pritë është që se Ota janë shenje manjakë rije përstaj Do njerë, nuk ditët asë me moshë, që shkajë, shkajë Nuk jam mos keq. Unë jef, unë ia tregova pak më parë që më se, hormonet shpyrtje. më shumë i kanë adoleshentëve, ndonëse unë nuk mendoj që, jenë që, ja, mendoj që janë adoleshentët ata që flasim më shumë. Jo, janë burrat. Janë burrat. Janë thënë se nuk po them tani që shfryrë hormonësh shumë. Ishte 40 e ca vjeç thaa, ndërsa mua që isha 20 vjeç, po. Uh, durim tek të rinj mund të jetë që e pël të pëlqen në forma se si je më radh dhe mund të bëj një kompliment nuk arrin në pikpamjen time nuk arrin deri në fjalë as të fillsuara si pak kështu nuk është, është pervers nga, nuk është as pervers po jo se bukurtëse që ta ri deri në, në, në atë pik tingëllon më bukur kur e thot në suniri sesa një normal pak, normal, edhe, a, normal edhe mund të jetë pak më shushum. e thjeshtë madje po t'i ha më i vogël se ty që ti je për shemb 20 ca vjeçë dhe ai është për shemb gjimnazist hm Jasmën 18 vjeç, por më thon të qeka si shpirt, okay. E shka, qe do të bëj çfarë tjetër. Pra, e sigurisht, është perceptim i ndryshon mënyra e të shprehurit. E marrve, e kuptoj se si ju punon. Apo, po gjithsesi, okay. Ë, mund të na shkruani 0692070222 për mendimet tuaja, ndërkohë që Altini ka gati lojën e censurues, miq dashur fjala e censuruar. Vet tani fjala e censuruar në kë më qesit. Api një veshët, stop celsurës. Ka nevoj përhetimet ciret ne pëjshvillojmë. P*** mos në ndonë një që ka marrë fundje. Jemi vetëm në fazat e para të luftës në e kti fenomeni. Oh, oh, oh. Oh, oh. E paske zjedhur momentin shumë të vështirë, ajte mërë në veshë si që ka thënaj, mi të zdi thjalive atje. E të mërë, e vështirështë. Të mërë. Ja, ja, djemë njerëz. Ës ministri i Brendshëm Zoti Saimin Tahiri. Zoti Saimin Tahiri më i dashur në këtë klip e dëgjojmë. Ka nevojë për hetimet e cilat ne po i zhvillojmë. Mos mendoni që ka marr fundje. Mfal. Jemi vetëm në fazat e para të luftës ndaj këtij fenomeni. Okej. 069 207222, cila është fjala e censuruar në këtë klip, mos harroni të shkruani ndemrin tuaj për të qenë. Ës vërtet, por jo e pamundur. Ështir por jo e pamundur. E dijem edhe një herë të fundit. Po, në këtë kontekst. Është vështir, por jo e pamundur. Kujdes. Ka nevojë për hetimet që ne po i zhvillojmë. Mos mendoni që ka marrë fundje. Mfal. Jemi vetëm në fazën e parë. Pipi nuk ka marrë fundje. Pipi mos mendoni thotai se ka marrë fundje. Pipi do të vazhdojë. Pipi është në fillimet e veta. Po. Pipi vetëm në fazën e parë. I ka çorapet e gjalën. Po çfarë është Pipi? Është pyetja. Vajs. Ti doaj fjalë e censuruar. Then pas klubin e mëngjesit me ish dashur, ju përshëndesim tani me çfarë do të dëgjojmë? Do të dëgjojmë një gjë? Një hapësirë e shkurtër, A, një Green Travel. Një Green Travel në këtë një në këtë ocean, në këtë plazh, jo në këtë shkëterit. Në këtë shkëterit Arktik. Ah, domodin Green Travel në shkëterit ka shumë rë. E themë shumë po. Pastaj shkëterit ashtu që na Zgjedhja e fjalës. Club Fem dhe Club TV. Ëndërsuar nga Vodafon. ore janë 9:18 minuta jeni me klubin e mëjtesis në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV's. Është më dini disa më të bukur se të mbar. Mirë se keni ardhur miq dashur, ju përshëndesim dhe të gjithëve ju urojemi ditë fantastike përpara. Është koha tani për të shpallur edhe fituesin e anagramës së ditës së sotme në klubin e mëjtesis dhe ai fitues është. M'fal. Ka ka bërem bosh. Ë fituesi është, edhe kështu kujtoj që ta bëshëni sym i mbyllur, e kuptoj? Ë um, fituesi është është Erna dhe thot karikatura. Karikatura bravo. është sakt, bravo. Ju fiton një lule nga bota e luleve. Erna. Bravo Erna. Bravo Erna. 742 mbaron numri. 742 Erna. Është edhe shpreha e famshme, karikaturisti. Karikatuoj një karikatur, karikatur karakteristike Korçar. Apo s, apo s. Të skarkoftim pastaj. Po mund diet edhe Korçar. Po brap. Jo, ja, mund diet po. Karikatur mund diet karakteristike e Korçës për shembull. Senis, okay. Ta info të më pa. Au fotëm në Bodën e Bujarkavexhiut. Nisë te vini në bodën time. <laughs> ne dëgjëm bak ministrin e Brendsë Zotin Sajmir Tahirin në këtë, kam përsëritur unë që ka qenë në foltorën e Kuvendit të Shqipërisë, duke folur për situatën Saimir. e rendit. Po, apo jo? Jo, në fakt ishte jo. i gozhduar para gazetarëve dhe analistëve. Oh, edhe opinionistëve. Aha. <laughs> Kishë shëdhur njëri nga komentet. Ore, tani që pam këto telefona celular, dha e morën vesh që debatet i bëga Nana me Berishën. U zhduqën gjërat sti studio. Akoma. E di se kushtim. Riktim në vitin 2000. Okej. Okay. Ka nevojë për hetimet, ti vetë ne po i zhvillojmë. Mos mendoni që ka marr fundje. Kujdes, jemi vetëm në fazat e para. Bëhet fjalë për një gjë të rrezikshme. Edhe aktuale. Po që s'ka marr fundje. Thot, thot ministri i rendit, ose i brend që përba, që në korrekt, me tëjrë matë. 069 27222, dërgonë i mesajët uajan. 069 27222, ne duam të fillojnë tani edhe me lojën këtu, uh, loja është icon pop song, një qda shurën në këto mendë, dërgonë, uh, a, ah, po doja dhe dhe diska që nga ka ardhurë, një mikë nga shkruan, gjenë që nga shkruan, lidhje me... Të menjëherë kemi për diskutim mm -hmm. sot. Sot nuk bën sens sociologjik kjo e frustrimit seksual, po thoshim që janë mund të jenë maturitur seksualisht, se po kaç vokativ për atë zëshëm dhe mm -hmm. agresiv, janë edhe italianët, spanjollët, hungarezët dhe grekët nuk i kem provuar okay, në fakt, kemi dash. Se kemi provuar, ashtu si se kam provuar nuk me hungarezët, sigomos. Ehm, treten tryshen nga danezët, finlandezët dhe holandezët. Pra i krahason këtoi popullsh me këta popullit e tjerë. Kjo gjë është kulturore. Po më pra e thaan, shoqërorë, edukimit kulturor. Trashëgimore, trashëgimore, i thaan gjithë ato, është një. edhe kjo, thaan. Më thjesht thot ai, të fortët me X6 në rrugët e Tironës nuk kanë probleme me gjatë seks. Tashim pse Francina nda ta bësai? Po sepse ndështë e janë mësuar, që të gjemë, nuk e tim. Por prapë, thotë, janë, janë abrash dhe agresiv në daj femrave. Oke, okay, janë dakord, janë abrash, mm -hmm. se mos abrash janë, po e të agresiv. Nërkash, po përpishem efort të të zgjithë që shtjenë e njëse, kjo është tjetër gjithë. Tjetër jo. okay. gjithë, <laughs> një temë tjetër e. <laughs> um... Pëse probleme me këta që kanë x6, më mendoj që nuk është vetëm kjo, këta do, duhan të kjenë gjitha, ku pëtanë? Dozë femër që kalon aty. Tjetë dyra. Kjo mund të jetë shumë, por tjetër po si di? Kam dyshim se ka një lidhje me, ënë. Se fillim fare mund të jetë genc i dashur që oreksi i t'jan duke ngrënë. Po, ha njerëz. Ke oreks, domethënë, fillon të have, have, have, pastaj mbushesh u bro. Tavolina plot e prapta, ha, të ha, të ha. Pastaj do të gratë të tjera ve. Duhet të kesh kujdes pastaj se duke ngrënë ai shumë nuk do lëvizësh dot nga vendi. Jami një herë në situatë ashtu. Mos bëk shujë. Elençëri ançë do mund të vdesësh nga rngrënat. Po edhe mund. Nuk do lëvizësh dot Eltdini. Ata duan ne eksperimentet. Po qellova po në një hund leshe, mund të vdesësh nga frika. Shikon shumë lëshk. Sekjo stupinjë. Oke, Gary Burr Icon Pop Song. Gary. Oke. Atë shtypin butonin luaj dhe Jakobian. A Kristian nga Fun, po? Fun. Mm Kto -hmm. mm -hmm. e jeton di? Fun. Não é ruim Que eu acharados Tito o livro que sai com a minha carcola É dinheiro Me vias-se melhor Ok Ok Nëm duket se here e, e gjepim. 0692070222 dërgon mesazhet uaja. Miq dashur, kështu dëgjojmë tani është nga Bland bashkë me Riel dhe Dafin dhe quhet Veçmet pas ty. Kan kan thonë se është duke tu i bën amin po. Vërtet. <laughs> ja ku vjen. Na kanë kërkuar, në fakt, kush e ka kërkuar? Ja, e kemi kërkuar vet. Altini. Okej, okay, <laughs> Jaqu vjen. Mirëdashur, ju falëndesim. Është klubi i mësuesit në Club e Fem në 104. Ora është tani 8:24 minuta. Sit back and relax to this joint Yes sir We got Miss Duffy, D's of the kid in the house tonight And of course I truly DJ Blunt and Rian You didn't expect this right? Ha ha Now sit back and relax to this funky joint It plays rock for the nation Hey yo Duffy Show him what you got girl është që ne ardom këpuben e mëngjesit ora është tani 8:29 minuta më ish dashur un jam blenë këtu bash me Jerin çao Jeri me Altinin kemi Olden aty edhe Lorin gjithashtu Jeri ka një tjetër histori për ta treguar historia që do ju tregoj tani tregon edhe një herë se dashuria nuk mën mosh ol'amore non conosceta është vërtet buret fjal për një histori dashurie e cila ka nisur 9 vite më parë mes një gruaje që quhet Edna Martin dhe të burrit aktual të nga mm -hmm. Simon, çfarë uh, ka bërë për shtypjen në këtë histori aş mosha që zonja ka, sepse Edna Martin sot është 78 vjeç, ndërkohë bashkëshorti i saj Simon është 39 vjeç. Uh, oh. Zonja ishte ndarë nga bashkëshorti i saj shumë shumë vite më parë. Po oh, Simone. <laughs> dhe çfarë uh, ka ndodhur është që ka fëmijë që janë shumë më të rritur në moshë se sa burri i saj aktual, mm. janë johur uh, kur ai ka qen 30 vjeç dhe ajo ka qen 69 vjeç dhe ka lindur dashuria midis tyre dhe vendosin që të martohen. Dhe Dashuria kan... <gri> midis tyre lind si një si një burbuçe. Nuk <gri> <gri> mund të themi apo jo, po, po, po. Dhe ka <gri> 9 vjeç jashtë bashku dhe vazhdojnë të jenë të lumtur në shoqërinë e njëri me tjetrin. Bravo. Çfarë ka ndodhur është që kur është bërë publike historia e tyre për mediat amerikane, mm -hmm. është marrë në pyetje Simon se si ka lindur e gjithë dashuria e tyre. Dhe Simon ka thënë që un asnjëherë nuk kam qenë një mashkull i dëshiruar nga emrat e reja, jothë të nuk më pëlqenin ato, por është në ato që nuk më pëlqenin, më pëlqenin mua. Dhe asë njëherë nuk isha përthur një grua në jetën time, në moshen 30 vjeqara. Dhe, uh, e... Oji, pas e pas të në... Përdejva të rëgova të gjithën dhe në thonë, pam. Sepse, pam i ajti, dhe mështë nuk është... Faljë, po në imashku kishtë përthur Nuk e di këtë vjesë, nuk e gëtë e këtë e kjo Kishte eksperimentuar me vetën Po të shirë Në pasëshirë Në pasëshirë Në pasëshirë Në <laughs> erë i të rrëjtë vjeçë Filimisht, edhe në thot që kjo duke që mësha ime mëj mafë dhe se mësha e ti Edhe fëmijët e saj nuk është se e kam pritur mirë Por ditë pas dita i janë mësuar me iden dhe e kam pranuar martesën e, e tyre Por kanë dodhur dhe qëka thot që Qëheten si vlajë Pse po ishte mui vogul ky në moshë, pse fëmija ti si ajo kishte. Ti vendosësh që un i kam thonë Simon që ti mundt më lësh sepse un jam më e vjetër dhe ti je më i ri kë një jetë përpara, un nuk do të jap kur fëmijë dhe gjëra të tjera, por ai ka planuar dhe vazhdon të jetë i lumtur në shoqërinë time, kushëse martesa jonë vazhdon të funksionojë. Okej. Okay. Shumë mirë. Faleminderit <laughs> ti. Ai si jo, bledi. Ato të fillojmë tani edhe një seri quizzes, Altin. Jei. Okej. Okay. Doriga ti klasa. Atëra. Tematica? Tema bija shkencë. Sa bukur. Do të oh, jetë një një seri ku i thësh nga shkenca. Okej? Ty je të ndryshme, shkencore. Në fillim fare, nga fizika Oh, përgjë fisika jeri? Absoluti shpana Oke, okay, në regullë, kjo është një letë mm -hmm. Jeri, altin Olta Ta. Ju që jeni në digjim, mund përgjigjeni në 0, 69, 20, 70, 22 Kjo forcë mm -hmm. Shkakton që një objekt Të uthtoj Me 9.75 Metra për sekund Më shpejt Për gjithdo sekund Që bjet 069207222 dërgoni mesazhin tuaj pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Kjo forc, e cila shkanton që një objekt të ushtojë 9.75 metra për, sekund. për sekundë më shpejt për çdo sekondë që vjen. Ëh. Mm -hmm. Në shpejtësi a, çdo sekondë shtohet me 9.7 metra për sekundë. Për sekundë. Dakor. Rrecim sekondën e dytë është duke u hutuar me i bie 19.2 mele për sekondë. Në sekondën e tretë do të ketë njerëz që do të gji. Jo. E cila është kjo forcë? Kosto shumë vështirë. Jo. 9.7. E jep 9.7? E jep shumë. Onda ti e ke provuar ndonjëherë këtë forcë? Jo. Jo, është <laughs> më <laughs> keq. Mirëm. Atëre do të dicem nga liga B e, kjo është certenoti që vjen tani. Ora është 9:33 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në vallet e klubeve fem në 100.4. ti in macchina calda e dove ti porta non decide lei certe notti la strada non conta quello che conta è sentire che vai certe notti la radio che passa negli anni sembra avere che mito chi sei certe notti sognigliano a un vizio che tu non vuoi smettere smettere Ma Certe notti Fai un po' di cagnara E sentano che Non cambierai più Quelle notti Fra cosce e zanzare Nebbi ai locali A cui dai del tù Ketë nëti qëi qëi që fërëta që që që të amëgë disinfettëra Ketë nëti që i bar që sonë kësë jë alë primë autodricië që feste që rëa Që si përëstërësë soli kë të nëti qëi që shë këntënëtë a godë usi così, così certe noti se izvellu ono sa mai izvellu mai ci vediamo da mario prima o poi un tipo drone di un fosso che tardi giù di giorno non c'è certe notti se sei fortunato usci alla porta di chi è come te c'è la notte che ti tiene fra le sue tette un po' mamma un po' porca come well la notte da fa sci l'amore fin quando fa male quando ce ne musi fare stare soli saperotti qui che se ti accontenti ga mi così così certe notti son notti o oh, le regaliamo a voi danzomar Ria fre, prima poi, c'ha la notte qui, c'ha la notte qui, c'ha la notte qui, c'ha la notte qui. Certa notte sei solo per me, gruppo Che poi quei lenocchi son proprio quel vizio che non voglio smettere smetterei mai vuoi volere sta adesso Mizegeneral dorun klub në AMC-sit, işte işte Liga 2. Ora tani është 8:37 minuta, nuk e di nëse kemi një fitues ende për uh, finalën e censuruar në ditën e sotme, le të shikojmë se çfarë ka ndodhur. Un dua ta përsërisim edhe një herë, pasi kanë thënë krimi. <crimi> krimi? Jo, krimi. Hetimi. Megjithatë, të... okay. okay, duhet të ndihmojmë pak njerëzit. Është një, është një, a mund të themi për shembull që është një substancë? Ta, është një substancë miq dashur, është një substancë, mendoni një substancë. Që përmendet shumë të. Dhe vëreni po në kontekstin e aktualitetit, po jemi. Në kontekstin e një makine, po. Sh. Ka nevojë për hetimet që ne po zhvillojmë. Na nah. mos mendoni që ka marrë fund dje. I fjali. Jemi vetëm në fazat e para të luftës ndaj këtij fenomeni, pra është ky fenomeni, po të... fenomeni i cili policia po lufton. Dhe po flitet çdo ditë për sa. Po, fenomeni i kësaj substances. 069 20 70 222 22 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222 22 069 20 70 222 22 22, për atë lojë, ndërkohë që kanë shkruar edhe në lidhje me Icon Pop Song që është rrejë na pëlqen këtu në mëngjes, është titulli i kësaj këngë që kërkojmë, është dashur? Është Part of Me, Getty Perry e Sak. Ne ka gjetur Zana dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Zana. Bravo Zana, do të shkojnë në Cineplex, mi shtashur, Zana do të shkojnë në Cineplex, të enden ka premjera filmash në Cineplex, gjdo të enden, këshu që, um, dhe, Nesër, me të vërtet, Cineplexi është, është Nesër, uh, super vërdet. kinema, një super kinema, uh, është e bërë, është të si shduet, tinglon është të si shduet, komode, edhe me, lëhatë, më, lëhatë, me trupin të ndëmë dhe në ndjen veden rehat, <laughs> kur u lish ati, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Edhe ato gjërat ishin aty. Ka diçka aty që, domethënë, kudo që tulesh, duket sikur ekrani është posaçërisht vetëm për ty. Jo, jo vetëm kjo, po ato ato gjërat janë aiç të shishme, saqë ti mund të prishësh çdo dietë. Ky është një problem tek synapsi. Mund të Nuk i reziston ato. <gjit> <dhjete. gjit> mund të jesh shumë i dhënë mbas katraçove, mes naçove, naçove. Mund doja të shtrihesh anë naçov. Të <gjit> lundroj. <doja> Notoj anë naçov. <gjit> Mirë. Gati? Gati. Duam artistin. Oh. Seto. Stop, stop, stop, said. El giti de Lori. Ay, ay, ay, ay, ay. Yeah. Muchachos, muchachos. ¿Qué tal? <risa> bueno, escucha, chico. Esa es la guitarra de Ajo pa ngatrues, po. Okej. 069 20 70 222. Duhet artisti që ka këtë melodi në dashur, ndërkohë që Altini bëhet gati për Lajmet Sketch me Albinin. Tiridiri. Ngrënia e mishit të pulës shkurton jetën e pulave. Një studim i kryer nga Ministria e Bujqësisë gjatë muajit të fundit konfirmon se konsumimi i mishit të pulës nga ana e njerëzve rezulton në shkurtimin drastik të jetës së pulave. Rezultatet tona konfirmuan se sa më shumë mish pulë hanë njerëzit, aq më shumë shkurtohet jeta e pulave dhe e zotçkave, thot për mikrofonin e klubit të mëngjesit Endrit Kasapi, koordinator i studimit. Mm -hmm. Ne vumre këtë përpërshtim të zhdrejtë midis konsumimit të pulave dhe jetëgjatësisë së tyre që në fillim e u habitëm, megjithatë shkencë sa shkencë dhe ne bazohomi në fakte. Studimi i Ministrisë të Bujësisë konfirmojë gjithashtu se konsumimi i mishit të kushë dhe salamerisë shkurton djeshëm i gjatësin e lovëve dhe derave. Palim i ndirit. Palim i ndirit. Atërë. Qunëve goca? Tamë. Um, dua që t'ju bëj një tjetër pyetje nga shkenca. Për më parë, do të ju solta nëse kemi pasur një fitues në lidhje me pyetjen e parë që ishte: "Kjo forc shkakton që një objekt udhëtojë me 9.75 m/s më shpejt çdo sekondë që bie." Po, mm -hmm. forca e rëndesës. Forca e rëndesës. Bravo, bravo. bravo. A gjithmonë me një g të madhe. Forca e rëndesës. Mhm. Uh -huh. Blijna fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Okej. Okay. për këtë evegjong është skenca, por nga fillimet e saj mm -hmm. ishte dashur. Kjo është njëra nga gjashtë mekanizmat e thjeshtë, që konsiston në një shufër dhe në një pik mbështetse. Oh. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani edhe emrin për të qenë fitues. Janë gjashtë mekanizma të thjeshtë, gjashtë mekanizma origjinal që përmirësuan jetën e njeriu. Mm -hmm. Edhe ky është një replikë tyre. Konsiston në një shufër dhe në një pik mbështetse për çarvet fjalë. Dakt. Kthehemi tek muzika tani. One direction këo është për Elenën që më është lutur, më është lutur, më është lutur në Facebook që ta luaj. Përshëndetje me Elenë. E do shumë One Direction, kështu që Elena ja ku e ka. Kën nga editës në klubin e mëngjesit. Kën nga editës. Kër të dëgjoni këtë këngë në Radium Klab FM gjatë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj 069 2070222 Mesazh dërguesi i parë fiton ditës, një dhuratë. Kënga e ditës. Më të orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit, në Club FM në 100.4. From the center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindy and the team. Each morning from 7 till 10. Në Radio Club FM 100.4 Ora shënë yeah. onë të edhe 27 minuta Vazhdoni t'jeni me klubin e mëgjesi Në Club FM 100.4 Dhe në ekranin e Club TV Sot është e mërkur Data 5 shkur T'ju ura një ditë Sa më të bukur dhe të mbarem A të ere <clears throat> Duan që të Bëmi gati tani për një tekst kongë, një mash dancer. Teksti i kongës është çfarë vjen në këto momente në klubin e mëngjesit. Është loja ku un kam marrë dhe përkthyer një këngë të njohur në gjuhën tonë dhe duke ju alëzuar ndoshta për herë të parë në Shqip, do të jetë goxha e vështirë për juve që të imagjinoni se cila është kënga. Më jëron disa raste, është, jo, nuk është <laughs> e pamundur, disa raste është, eret. është e lehtë. Është thjesht. Ka gjëra që i ide, identifikojnë to këngët më dha. E nuk ka nevojë të dini gjithë tekstin, mjafton një, një motiv, diçka, edhe mm -hmm. kënga zbulohet. Është vërtet. Pofton se nëse nëse nuk vëditë ashi po, për të nirvanë, më po, shumë mund të themi banner, spirti adoleshent. Avengers <laughs> group thosht që, që është smells like teen spirit apo mm -hmm. diçka të ulp. Po, Gjithsesi, kjo është një këngë shumë, shumë, shumë, shumë e njohur. Mm -hmm. Ëh. Është një këngë I jash zakonisht e bukur E kënduar nga një vokal I përmasave Gjigande Super Po thëmë që kemi të bëjmë me Artist të kalibrit Të par Ok, okay. Reshke nga vjetër mm -hmm. Dua të të qlirohem Dua Të të qlirohem Dua të qlirohem nga gënjeshtrat e tua Tije Kaq I kënashur me veten sa së më duhesh Duhet të të shlirohem Zoti e di Zoti e di sa dua Lirin Kam rën në dashuri Kam rën në dashuri për të parën her Kësaj her e di Që është e vërtet Zoti e di Zoti e di që kam rën në dashuri 069207222 dërgon mesazh juaj se cila është kjo këngë. Cila është kjo këngë? Camila. The Sexy Congos. <laughs> si sa quajmë ne? Ne e quajmë jesis The Sexy Congos mi dashur. Olta kemi i fitues në lidhje me fjalën e censuruar, ah, në fund e kemi. Njëri. Oh, wa wa wa wa wa. Është wow, excelente, e wow, wow, thot wow, Tritoli. Wow, wow, wow, tritoli. Bravo. Ka nevojë për hetimet se vetë ne po i zhvillojmë. Tritoli mos mendoni që ka marr fundje. Oh, Shpërësën të ketë marë fund Letë shprezëa oh, okay. Gjitë me këtë shprezë Këtë shprezëa Këtë shprezëa Këtë shprezëa Këtë shprezëa Këtë shprezëa Këtë shprezëa Këtë shprezëa Unë do dojat me ndojë aqëa Shpërësën Nëjse Esmeralda fiton një durat nga Electronic Line 2-3-2-in baronumre Shpërëtime do ketë Rasi doket Për pjekje Por ne do të punojmë jo. Gjithës e si Tani shkua për muzik Mi qtashur kur të themi këtu Ej, në lisot kemi edhe Edhe ca këng të reja Se kemi të qërë njërë A më diktit mas pak Ka për pa jam Jo, është do të rejë parqit dërgjë Mirë, kjo është tjetër këng tani Ora, është tete 50 minuta Mi qtashur ju për shëndesim Nga Klerb FM në 114 oh, oh, oh, We're a thousand miles from comfort We have traveled land Say, the good is long as you are with me. There's no place I'd rather be. I would away forever. Exa same give you one up the name switch up the bad është kënga e ditës clean bandit bashkë me just glind dhe ne kemi vajzën në linjë që quhet Kristina dhe është e para që ka ardhur me mesazhin kënga, kënga, kënga Mjim gjesi. Mjim gjesi. Mjim gjesi. Fleti, e ditës atëher kur duai mirëmjes Kristina mirëmjesi ç'kemë ngana <Phantom> fleti Kristina do konga piano re më dhëranë më dhëranë e bijaun eve kishim i tempër ditën sot ta... doua të, të pyes për diçka të ndoq ti për shembull që njerëz të panjohur në rrugë të flasin Të flasim të njerës të njërës të njërë për shumë më në rrugë Burra, A, të jedin lafe Zakonisht në bajë kufjet Edhe ti me kufjet E, <laughs> e kezis si gjithje, mirë Atel, që ka fituar? Një kupon të këpalestra rock tirana O, të këpalestra rock tirana është palestra shume mirë për kacavjeri, Kristina Duam që të të sfidojmë të shkosh njën atje është me të vërtës shume interesantë Ciao, mjërë papshin Ciao, mjërë papshin është Kristina që ka fituar sot më gjitha shurlojnë Këngë e ditës Këngë e ditës ishte e para që e erdi me mesajin Atërë kur duaj Këshu që takëzoj Ndërkoh Tanë Kemi në disa gjera që përshkojnë paralelisht Po për më vjetin fare, mendoj që i ka ardhur radha Për të usgjithur këti icon pop songu Sepse kjo Melodia këtu, qartësa Qartëa zi është nga Santana Dora e mrekulluashme E Santanas Fituas është Nikolin i 355 I mbara numëri, këto në dy bileta për në Cineplex Bravo, Bravo Nikolin Nikolin, kjo është nga Santana Në regull, tani kërkojm Artistin Ok, kam rëshimën që këtu nuk ka nevojë për kër? shumë përsëritje këtu, sepse u bë fort të qartë. Kjo është Disco Disco. Tani që dëgjojmë nga Elvana Gjata bashkë me Keos. Keos. Mm -hmm. Po, ka mm -hmm. kaos si a, dëgjojmë. Ja qien. Ju tha i harrova sot unë vetë studu. Onze jour, péché, ma bord et on autre du jet est jour. Na drejtara oda fosta në, në shkollë. dhe Horsi... iro baixa, send my luck, i still know not your some fuck, shuk yere, shuk yere, pukure visho de buku, pou kesa ma ona nunca deixa as me treque, shuk yere, shuk yere, pukure visho de buku, pou kesa ma ona nunca deixa as me treque, what? let's go, let's go, this go, this go, let's go, let's go. O so mir bokzen schutsche o so mir bokzen schutsche o so mir bokzen schutsche o so mir bokzen schutsche heider repak me mus unte o so mir bokzen schutsche o so mir bokzen schutsche o so mir bokzen schutsche let me take it higher get closer to your fire et schoit dir in mei rock dik kemell ballo yo mund na nollen kloppen nur am morgen Yo no puedo ir a la curmoso monol Mjesë që ne ardhëm në klubin e Mjesës, më jesh dashur. Ju falënderoj. Sime ora është tani 9:06 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Valet e klubeve femrin 104 edhe në ekranin e klubit Vz Blend i jer i altin. Më vjen gëzihje. Ata edhe lorin. Ëh, sot tava sin bënim tema. Këtë temën e të folurit në rrugë që u ndodh shumë më sa duket grave dhe vajzave. Siç po dëgjojmë për këtyre. Ëh, i kemi pyetur nëse u ndodh që me shkrit panjohur, qoftë në autobus, trotuar, e kujtojmë se ku ju helati para balati po po na ke mesazhe te shumta ku do mësm bravo vallahi <gjubi> <gjubi> no rubota e lira qi na ka shkruar dhe mm. thot se shpesh herë më ka ndodhur dhe herë ju kam kthyer e revoltuar dhe herë ul kokën dhe më shpifet vetja thot se dreshi e hëngërt edhe me xhub me shall deri tek syt esur murtho dhe te gjitha moshat tentojn se ti provokojne kte lloj forme ka shkruar po ikmë se jam jam me gripun por m'lërehatm Nina uh, Nina Sara ka shkruar një shkrim në lidhje me kte fenomen uh, ne lezoam një pjese nga ajo më parë do ta lezoj vetëm diçka që ka në kte paragrafin e dytë ku thot um, ajo që vë re thot kur i ndodh diçka atij kur një mashkull mm -hmm. i thot do hongshaks to eto ashtu ashtu okay këto llafet e pa dëshiruara e të pa kërkuara ajo që vëretho dem trishton ende më fort është se kur askush tjetër nuk reagon një disa raste dhunimesh në rrugë jo vetëm verbale por edhe fizike në dritë të diellit në shesh të burrave ku askush s'ka lëvizur as gishtin e vogël në biseda mes miqsh të njëoish bëjnë shpesh analiza shkaqësh që nga ato sociologjike kulturore ekonomike politike e duke vazhduar edhe me ato që vijnë nga frustrimi i gjat seksual e populliton mungesa e rendit, padia për shkak të padaljes, faji i vet femrave për mënyrën se si vishën, majtakave që në pikë të mungesisit etj. Por ajo që un nuk di është nëse rezultatet e analizave informale mund të sjellin realisht emancipimin e sjelljes. Tjetër gjë që nuk di, në më takon të bëj, është thirrja për një reagim individual rast pas rasti, duke patur para syh pasojat e përplasjes të se dikujt me se dikën. Mhm. Mm Se okay, mm -hmm, po një tip. Nuk mund të, të kthehet. Se servisi në këtë punë është po, është vërtet. Dhe kjo thot në një vend ku njerëzit s'kan për gjë që të vriten për një fjalë goje në një vend ku ka edhe nga ato raste kur edhe policin në detyrë mund të drejtojë një teksa kalon rrugës në punën të ndër. Shino. Po viza të policisë meshku janë tash. A tash janë mësuar? A mund të deni gjoks? A mund të, të shtoj diçka në këtë paragraf? Po pa mund të shtosh. P -p Sigurisht. Tjene. Edhe nëse një vajzë sepse gjithmonë ndodh kjo justifikimi që e kërkon vetë se është veshur kshu apo ashtu, mm. uh, edhe në këtë rast, nëse ty tërë tërhiqesh vëmendje, nuk ke pse i drejtohesh me fjalë fyesa, por mund të drejtohesh me një fjalë që mund të jetë mirë, mund të jetë një kompliment. Dhe unë sh... nuk jam fare dakord me këtë që O shpirti sa e bukur e bërë sot diçka e ngjashme por jo njashme jo, njashme. jo të arrish në banalitet sepse banaliteti gjithmonë është oh, ja. i shëmtuar. Është i shëmtuar. Absolutisht po. Mund ta themi këto. Po pse jo? Ka drejtë Jeri. Jo jo, jam jam i dakord me sin dakord me Jerin. Çka ka drejtë Jeri? Ajo që edhe mua, domethënë jam dakord edhe me Ninën është puna e ndjenjë solidaritetit mm -hmm. që mungon. Ka vites në fakt që mm -hmm. nuk duket. Mm -hmm. Edhe njerëzit gjithë kthejn kokën edhe më shikojnë si edhe ngjarën nga fillimi deri në fund, po ndërkohë bëhet thjesht pjesë e tashëthemeve ditës po nuk reagon asim. Ma kuptoj? Kjo është vërtet. Po. Okej, okay, në rregull, tek uh, Icon Pop Song për një sekond miq dashur, ne ë uh, kishim këtë këngë. Kërkoj artistin. A ish dhe ishte fort e qartë. Orhythm Shadey. Emri në. Please stand up. up. Papam. Pa. Kush e ka gjetur Dori? E ka gjetur Dori dhe fiton dy bileta për nocin e Plex. Bravo Dori. Titulli këngës. Wow. Mos okay. e mos e luajmë, s'është shumë e thjeshtë. Okej, kur e gjën Altini, nuk ka <laughs> nevojë ta dhe luash pas së dytë. Po. Dua të çlirohem. Dua të çlirohem. Dua të shlirohem nga gënjeshtrat e tua. Ti e ke kaq i kënaqur me veten sa smu duhesh. Duhet të shlirohem. Zoti e di, Zoti e di sa dua. Liri. Kam rënë në dashuri. Kam rënë në dashuri për të parën herë, kësaj herë e di që është e vërtetë. Zoti e di, Zoti e di që kam rënë në dashurinë tim. Kjo është kënga nga Queen. Exact. Bravo breakfast. I want to breakfast. Lega gjetur Enida dhe fiton apo po, Altin mos këndon program. Mirë, dakor nuk e bëj vetë, ti për ashtu unë s'dua të këndoj. Mirë, bëj një herë tamam. Bëj një herë tamam. Just not the juice very. Hajde. Vetin do gjithasaj. Ja se për për për. e bën ai pozicion, dëgjoj. Tanë s'e bëj do të së. A më bën? Jo, më mam bën. Është bë komplekсив. Iku dhe gjysma tjetër tani nuk kemi më dëgjues. Tash munduar çfarë dësh, praktikisht. S'po na dëgjojnë njerëzit. Je Violeta, thuaj diçka. Ai, Ida fiton ju kupon tek Nobis. Ju kupon tek Nobis e janë milioni, më shet pras pak për Nobisin, një sekondë vetëm. Ë, Nobis është Në mendimin Pati tim modes, <laughs> palestra me mirë në qytet Me gjitha dhe në qarëpër jabim, dhurat mishdashur është një leksion në shkollën e notit për fëmijet Një leksion tek shkolla e notit, tek palestra e nobisit Ku kanë një pishin të mbyllur dimrore, që është super Edhe ndodhë, së da mos më të ditët e fëtota, mm -hmm. që kënajsi ati edhe dy fisht Dhe të shkonë nga i fëtoti në një ambien që është kriti që ngrorë Dhe fëmijet mund të mësojnë not me Njeskaj shumë e sigurt. Po, nëbis këtë muajin e dashurisë është duke ofruar edhe diçka speciale që për të gjithë ato çiftet që duan që të abonojnë. Ëh. Çfarë mm -hmm. ndodh është që ti abonohesh për vete dhe për të dashurën, apo bashkëshorten, paguan gjysmën e shitjes. Paguan vetëm 50%. Po, fantastike. 50%. 50% kështu që mund të shfrytëzosh këtë. Kësh për Shën Valentini. Mirë, mir, kështu që një kupon në shkollën e notit. Këtë më bas pak në klubë në mjësitë të agorëst Queen me I want to break free Yes, nis me blendin, jerin, altinin, oltën dhe lorin Në klab e them dhe klab të vër Hala Hello Orashtë në 99 në dhe nga vazhdo në ti jeni me klubin e më gjesin Në klab e them Hala mu qatë Hala <laughs> mu qatë Hala <laughs> mu qatë Hama, që qa bohet? Mire? Bene, shusher bene Bene, shusher <laughs> bene Koa u hapë, ndrushë nga përshë kemi Djoltës, mm -hmm. apo keta bimaltin, nesër kam parashikuar. Po nesër e kam parashikuar. Sot e kam parashikuar për diell. Po, po. Edhe një altin. 10. Atherë, atherë e lëm këto. E lëm këto? Po, po. Do të vazhdojmë me pyetjet shkencore, të cilat ishte pyetja jonë në fundit. Në lidhje me mekanizmin e thjeshtë i përbër nga një shufër dhe nga një pikë mbështetje, e Arkimedit mm -hmm. quhet mm -hmm. ndryshe dhe është leva. Bravo. Leva, Clodi fiton dy bileta për nocin e Plex. Kemi sa pyetje më të dashur sot nga shkenca, shkencë e thjeshtë. Tek leva ishim, leva e Arkimedit, ndërkohë që kam një pyetje tjetër, kjo ka të bëjë pak më shumë me kiminë. Ieri. Mm -hmm. Shpresoj që do të pëlqejë. Të festoj të pav. Atëherë, ky është metali më i lehtë, më i lehtë nga të gjithë metalet. Ka ehm simbolin Li. Ah, okay. Li dhe emri vjen nga Greqishtja e lashtë. Kujdes, për fjalën gur. Mhm. 069 20 7222 dërgoni mesazhin tuaj pa harruar të shkruani dhe emrin për tëm fituar. Është metali më i lehtë. Në ka simbolin Lee si Bruce Lee. Si Bruce Lee. Jo, ai e ka Lee me drejtim. Ideja është të them Lee, po, Lee. Bruce Lee dhe i ka simbolin Bruce Lee dhe dhe vjen nga Greqishtia tjetër për fjalën gur. Nuk ka muskuj. Kujdes. Na shkruani në 069 2070222, 069 2070222. Drugonieri ka një histori interesante për ta treguar në klubin e mëngjesit nga ato që i zgjeb vet çdo mm, ditë. Do të shkojmë në Yemen këtë vit. Oh, Yemen. <laughs> oh, është një histori vërtet që mua më ka habitur, ne nuk isha parë një të ngjashme më mm. parë. Bëhet fjalë për një vajz, e cila është e vogël mosh, diku tek 11-12 vjeç, jo aq e vogël. E ka emrin Sadia Saleh, jeton në Yemen dhe vuan nga një sëmundje shumë shumë e rrallë që nuk di se si quhet, apo uh, si quhet. Nuk di nëse Nuk ka ni një, një emër poshtë, okay, po. është shumë rrallë. Është shumë rrallë dhe nuk është se ka ndodhur herë tjetër. Të paktën në atë zonë dhe nuk e di në vende tjera mund të ketë ndodhur apo jo. Çfarë ndodh është që kur këto vajzë që janë Blendi, nuk i dalin lot. Lot, por i dalin. Çum është? Jo, i dalin kokriza të vegjël guri. Wow. Pa. Po. Dhe kjo është diçka e pas dhe kondë dhe diçka e që nuk është dhe gjuar më përpara dhe përndet taj shë nuk ka një emër I dalin kokrizat dhe voglet gurit Po, nuk i dalin vlot, nuk shum? i dalin uj, por i dalin gur, gur të vejgjër Por që a, ajo është që si kur shkarkon një, një kamion me zhavor <rat> Por që farë kanë do dhërë është në Jemen e kanë dërguat e këmijet Moska ma këshu kjo Uh, kimikate. Jo kimika, mm. e, po këto po më minerale ndoshta në. Që Su e kam me teprit. Nuk ka një shpjegim të saktë shkencor, madje ka gojë zona që është prekur vajza e vogël nga magjia e zezë. Paktën kështu e shpjegojnë në Yemen, mm, mm -hmm. por mjekët vetë nuk din të japin ende një përgjigje të saktë se çfarë ndodh realisht në trupin e kësaj vajze së sëmundur. Fakt një recet vajzës, i si thas Zoti të ruajt, mm. merre thamba edhe E kuptoj. E kuptoj. Jo është bërë problem kjo sepse ata nuk din të argumentojnë të paktën mjekët në Yemen dhe e kanë lënë këtë rast që të shfrytëtohet, ndoshta dhe gjenet një arsye më konkrete nga mjekët e tjerë nëpër botë. Ëm ndajmë ndo, kam çini vogël te Robert Papa, kështu ka qenë ai fokus se ai emisioni. Fokus e ka pasur, po, po. Ka qenë paka shumë një test histori se kjo vajza, jo gur, po në form cilq. Ashtu, nga syt. Nga syt. E çuditshme, po. Ja ku rikthehet sërish historia. Po, brap. Rrota e historisë. Dhe akoma s'i kanë vënë një emër. Ako ma nuk nga qoman dukejse nga Vjenë. Faleminderit Irim. Uh, <coughs> Shikoni se çfarë uh, kanë zbuluar në lidhje me sheqerin. Kjo është është e rëndësishme në lidhje me shëndetin. Ëm um, thuhet këtu që një studim i ri që sapo u shkrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon që nëse ti konsumon Caktuar, A, në një ditë caktuar mm sheqeri -hmm. në ditë e shton në mënyrë dramatike e, rastet e sëmundjeve kardike, pra sëmundjeve nga zemra. Ob, ob. Edhe si rregull është ky, që nga pak i thjesh për të kuptuar. Mm -hmm. Nëse në një ditë caktuar nj një çereku i kalorive që ti merr në anë ditë vjen nga sheqeri Po. Në ushqime të procesuara, por shumë nga po themi nga pijet me gaz. Po. Okej, okay? çokoladë. Atëherë ti je në kategorinë që rrezikon seriozisht ë uh, një sëmundje të zemrës në të ardhmen. Mm shumë seriozisht madje. Sepse çfarë do të thotë që e zëm se ti merr, e zëm se ti merr uh, 2000 kalorinë ditë, po për ta bërë thjesht. Nëse 500 nga këto kalorit vijnë nga piet me gaz, e, për shembull, të përmbajnë sheqer. Me sheqer, po. po, apo sheqeri shketo sigurisht i hynte këto, atëherë ti rrezikohesh. Dhe dy pije me gaz janë rreth 260 kalori. Uh, uh, dy dy kanoçe, po, dy kanoçe po, me çfarë po. do, janë 260 kalori ose pi 4 kanonçe në ditë ose pi 2 kanonçe dhe një akullore në ditë. Natëri bie futja te grupi. 500 kalori kap nga sheqeri. Pra ti duhen të redukton sasinë e sheqerit më të madh. Ke një rrezik shumë më të madh. Nuk është ash problem nëse këto vijnë edhe nga yndyra qoftë, por patjetër kur vijnë nga proteinat e nga drithrat e mirë etj etj këto kalorit janë pranueshme dhe zarzavatet, por kur vijnë nga sheqeri, kur 500 kalori në 2000 jan nga sheqeria atëherë ti futesh në një kategori shumë të rrezikuar nga smundjet e zemrës. Si rregull, sepse kjo mund është pak kollaj për të thënë se nuk di në fakt. Po. Ë. Tanë që më shumë ujë i them un. Po, po. Ka pietëra, qoftë edhe birrëre, unë e pëlqej. <laughs> Apo ato versionet ë uh, versionet që janë uh, pa sheqer. Mm. Versionet pa sheqer. Tëa është diçka Nuk është gjithë shka, për është gjithë shka Nuk është gjithë shka Nuk është gjithë shka pa. Nuk është gjithë shka Atele, ti duikës e këngë në Icon Pop Song Ka për shtyka në në se është nëmri një Në anglisht One so. është One kjo? Nga Youtube Jaj Barëm Ku s'e ka gjetur aty? Ka gjetur Nardi dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Nardi. Bravo Nardi. Na regull Nardi, to him to one që fituar dy bileta për në Cineplex. Filmi është Enten mbasdite dhe është premier në Cineplex. Ja ku vjen një tjetër këngë në klubin e mëngjesit tani, duam artistin. Oo uh! Ua, kjo. Tah kam, jo, iso kam un scam na. Në majtë djathtas. E kam me vërtet, e kam të njohur këtë. Jo, shumë e njohur është, pas s'është nga ato këngët që e di, po nuk do vjen. Duket se është e vjetër kjo. Po, është e vjetër. Riri ri. Faleminderit. Jo, a komo se kam gjetur. 069 20 72 22. Duhet titulli i kësaj kënge, mi ish dashur. Po ju them që është me dy fjalë. Me dy fjalë. Është me dy fjalë. Duhet titulli. Titulli këngës. Mm -hmm. Është me dy fjalë. Mirë. The 1975, Settle Down. Tani, klubim Jesa. Ok, uh, do ta i mundoj pak njerëzit sepse unë e vura në përdorim timin uhum. dhe arrita këtë gjë. Kërkohet artisti, kërkohet artisti që ka këtë melodi. Mendova se ishte titulli këngës, në fakt por jo, kërkohet artisti. Po, ajo më pomgatronte më shumë. Në ta vënë për dorim tani. Artisti. Me dy fjalë, me dy fjalë. Të thotë ndonjë gjëri të allo si të mos e. Duket më e ëmbël por. Jo. Jo. Volta, prova se det tim përdorim mund ta gjej. Nuk e vë dot altim. Ndoshta e gjenolta. D'accord. Dije, dije pak se si vjen se si vjen origjinal. Hapi veshën. Ësht identik. Cili është grupi që këndon këtë këngë më ish dashur? Hop. Po është një grup i vjetër. Grupi i vjetër është. Mh? Ata të rinja në koma O, oh, është ideja O, aty e zërë, aty të futesh në vokalet Kështu që nuk doja e që të kish në vokalet Mirë Dekord Misteri mbetet Ende Ende, Ende. Uh, Ndërko E shikon Altin që është rështu Nënte 31 minuta Unë dua që Tanit luan një këmë që Altini ka kërkuar Për dit nësot në mishdashur këtë në klubin e mqesit është ere nga avici Tanë Dhe titulohet addicted to you addicted, addicted to, to you, you. ja tek vjen në klubin e mëngjesit i don't know just how it happened i let down my guard so i never fall in love again but i fell hard cuz i should have seen it coming caught me by surprise I wasn't looking where I was going I fell into your eyes You came into my 9.34 minuta, jeni me klubin e okay, mqesit okay, Valet okay. e Klab FM në 100.4 Edhe në ekran e Klab dëvoz, kjo është e fundin nga Avici, mi ishtë dashur Dicted to you uh, Me kërkes nga Altini, me ekzekutim nga unë un, Klubin e mqesit, <laughs> po gjithës si uh, Më duket, më duket Se ne I do të E kanë nërën në të E kanë qetur, po, e kanë qetur uh, Këngë në ton pump. E kanë qetur uh, shukërri Ishte kjo melodimi ishtë dashur Mhm. Mm Kusha ka gjetur. Ka gjetur yeah. Mondi dhe fiton dy bileta për nocin e Plex. Bravo, bravo Mondi. Ka thënë që është Sugar Day. Ray. Sugar Ray gonna a Sunday when my life has passed me by. <laughs> <laughs> I look around for another sky. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, bravo, bravo, bravo. Do ta shkruaj unë këtu Sugar Ray edhe të kënaqesh ti. Një sekondë. Ndërkohë kemi filluar sot njëherë për dozën e sheqerit që tham pak më parë, nuk duhet të konsumoni 500 kalori gjatë ditës. Sugaray, si pas Sugaray, Sugaray ka çën një boksier i famshëm diku. Titulli i kësaj këngë kërkohet. Ta ra ra ra ra No no line out 06-19-2017-222 Mosaronit Shkuranit dhe emrin të uaj për që fitues Po, 06-19-2017-222 06-19-2017-222 um, Ndërkohë, duaj që të bëjmë edhe një A mund të bëjmë uh, Në tjetër pyeti po, kemi për shpallur dhe fitues mbakt po. Jemi OK. Litiumi ishte për kuicin e kaluar. Albano fiton dy bileta. Për nesin e Plex, kuptohet. Okej. Kto Janë të njashme me reflekset Por jo reflekset Quen ndryshe Tek njerëzit mm -hmm. Këto ndodhin brenda një të katërtatë të sekondës O, lëre, lëre, lëre, lëre se Zero, i qëtë 0, 6, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Kujdes mm -hmm. Të njashme me reflekset Këto por... tek njerëju Nuk janë të njëtë por... të, të gjërat por... Këto tek njerëju zgjasin Një të katërtatë të sekondës Ndodhin pra, brenda një të katërtatë të sekondës Kujdes Shumë shpejt shumë shpejt. Ësht diçka që njeriu e bën. Mm -hmm. Ëh. 1 të 4të të sekondës për bën. Janë me reflekset. Në mënyrë të pa vullnetshme, pa. Jo, këto jo, janë edhe, në mënyrë të vune. të mësuar. Jo, të mësuar. Ja, të Tani Dakor. reflekset janë të pa mësuara. Pastaj them mm -hmm. që janë të mësuara, mund ta bësh edhe vetë. Por ndos pa vetdi. Apo jo. Apo s'është ajo, që më ndejon. Ti po mendon kapsullidin e syve. Jo, jo, s'e di. Skat bëjmë me kapsullidin e sy dani refleks edhe ato që me cila do njeriu lind, se pare, i ka dhe dhe të trashëguara gjenetikisht etj etj. Ndërsa ca të tjera i mson si për shembull, qofse ve gishin e saoba etj. Një të katërtatë sekondës duhen për një të tillë tek njerëzit zakonisht kshu është madh shkenca, sepse ne sot e kemi uh, kuitin mesërimisht dashur me një temë shkencore. Well, ai yeah. <laughs> programin ton. Dërgo kemi charadio të këto yes. momente? Jemi ja, gati? Un jam shumë gati. Edhe ne jemi wow. gati. Goçat kanë menduar një fjalë, ne duhet ta zbulojmë, ju duhet na ndihmoni. Charadio. Charadio! Lojë që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Out. All right, gota, tam. Nëse ju e gjeni të dashur dgjues, dërgojeni fjalën në 0692070222. Goca. A është a, pihet kjo juaja? Ja. ja. A mbahet në dorë? Po. Mbahet në dorë? Ja, zakonisht sendieri. Funksion, send? Funksionin e kryen kur është në dorën e njeriut? Absolutisht okay. po. Njeri gjendet më shumë në duart e meshkujve apo femrave? Jo, s'ka dallime. Kryen pjesë, kryen një punë apo thjesht për zbukurin? Kryen një punë. Wow. Kryen një punë. Mo na ndihmon të shkruajmë për shembull? Jo. Jo. Ja. Ja. Të pressin. Ah, jo, të presim diçka. Jo, jo, jo, jo. Të ngulim. Jo. Jo. Është uh, toaletim, vazhdo. Është send pune këtu apo kuzhinë? Kuzhinë. Jo garozë. Kuzhina, jo. Jo garozë jam. Pune? Po. <laughs> jo <garush laughs> ja. jo pune... a, a është një send? Ndosht është tamam. Na ndihmon për të komunikuar me të tjerët. Po. Më duket se jram në të. Për të bërë alo alo për shkakun, uh, mund jetë. Po, është një pjesë përbërëse. Një pjesë përbërëse, jo saktë. Por që është shumë e domozhshme. Shumë po, pra, zakonisht i shërben që ti të heqësh mendjen nga llafet e rrugës. Ja, <laughs> ti a, kukur, jo, ti po mendon kula. Jo, për pjesa që preket. Pjesa që është ja, me touch. Ja, jo, jo. Po ja, pjesa që, po, që është me butona, kështu që mund të shkruash. Jo. Ja. Se un thashë se mëse butoni yes. Është shumë high tech ju te ty. Kur hap telefonin ka një buton yes edhe no. Jo, nuk është yes. Mos është kjo që thiti më mirë valet ai shufra. Antena, pafajte. Tashe. Si komo parano. Je ri tani dhe... do të themi diçka. Gjendet tekstili. Shi... Gjithsyllon Gjinda... Mor... Mor... me R. Me R pra, me R. Fillon me R pra, me R. Sa do të thoja. Alo, alo, alo. I love you. I love you. I love you. Can you dismiss? Ani goza. Ivajkim. Kemi këngën Eduan Shekut. Po. Jo. jo. Alo, alo. <laughs> <laughs> jo, jo. Jo se beshaga. Alo, <laughs> no, no. Ne do të ja teja disco disco. Në këto momente Altini kemi lej me skitsh me ty? A, ja, juve jenë për buk të uvrarë me bukë në gojë Vitet e gjata të martesës merën si vite të lumëtura Gjatë festimeve të 30 vjetori të martesës Bilbil Bakiut dhe bashkëshorëtës e ti Sheqeres Sheqeres! Të, Shëqere! të praniqëmi të nga truan paqë gjatësin e kësta e lidhje me cilësin e saj Epo, 30 vjetë të martuar, kjo të regonës të të shfarë qifti Janë ata të dytha për klubi në mëngjesit Rezarta Stefan Besa e Bilbilit duke që është një dashurie madhe, tha më të ja jo, duke ja futur kotë, si që zakonisht, ja futur në festat të tila. Të praniqë shmit nuk përmëndë në nësi nga shërët skandalozet të, të qiftit, drurin që shëqerja ka ngrënë regullisht, apo 30 të, të të shumëta të bilbilit. Për për të, të masë, 30 vuajtje, shërë e shamata, u këtujë në objekt festimi, dhe kjo është hipokrizia më madhe, tha niku, djalit qiftit, i cili në këtë moment ishte idehu. <laughs> Oke, okay, mirë, shukër, rej, mi shtë dasur dhe të këndojnë dhe një këngën someday këtu në klubin e më qesit, dhe që kishim pjesë të lojës vetëm një moment më parë, ja tek vjenë. the crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people hello mirë se jeni ardhur ësh grupi më i çesit që po dëgjoni miq dashur ju përshëndesim që gjithë ai ju urojmë ditë fantastike jeni me club fm 100.4 unë jam blendi tu bashkë me jerin mirë ngjësi gjithve altini anthe me, me, me oltun atje tutje dhe gjithashtu lorin uh, që bën regjim për club të vonë ë ndërkohë që un kam bër një pyetje Njajnë me reflekset Por nuk janë reflekset Këto janë Dhe prime që tek njerëzit Marin një të katërtën e sekundit mm -hmm. Kemi një përgjigjet sakt? Por të ndodhur jo. jo, a koma jo Kanë të një instikti mm -hmm. Por jo, nuk është një instiktet Të janë të qka që mësohet Si pas shkensës Tek njerëju Këto ndodhin brenda një të katërtave të sekundis Por shumë kur Bebja Nëse firma, mhm. Mm vendos gishtin tek soba dhe mëson që soba është ncc. Çfarë bën bebia? Çfarë bën bebia? Bebia, bebia tërheq dorën. Çfarë bën? Tërheq dorën, mos harju ku është ky. Është një? Po zotë ta them, nuk e di. Sigurisht që nuk do ta them. Në rastin më konkret që mund ta mhm. përshkruaj. Okej, çfarë bën? Mhm. Ka një, ka një fjalë për këtë. Tani ne kemi një fjalë gjithashtu. Un Dalti. Kjo është Sharad e The. Ju keni dhënë fjalën që do na ndihni me këtë. Çfarë do anzim jetën? <gjell> Dorso Sharadioni është thjesht i thënë. Ne nuk duam të anzim jetën. Dhe kemi vendosur. Jeri ta hedhim pa jingle pikërisht për këtë arsye. Të dashur vajza, ju ta kuptoni. Ne nuk duam këu. Ndërkohë që kënnga më të dashur që kërkohet titulli i këngës që kërkohet në Icon Pop Song është kjo. You feel it too Waiting no, on the line I'm waiting on the line Apo krakot Titulikën Oste iqës fara Eta një vetëm të thë më të thëmë I kanë bërë Who wants to Na na na Eka jë daltine Sikamon Tara 069 20 70 222 <të> E gjendon uh, Mr Big, Mr Big e gjendon. Oh yeah. Mr Big. Imodi, imodi. Po, juve jeni jeni çerra juve. Atë e gjendon se sa se sa ka kaluar koha. Kjo kënga ka qenë aq e famshme. Kur un kam qenë i vogël, saqë s'kishte bir none në shkollën tonë mos azi ndenë. <të> A bi none? Nëse doni, sa se dhe goza apo aty ishin Mr Big Por cili është titulli i kësaj kënge? Cili është titulli i kësaj kënge? Bom. Je migade per Saradio. Saradio. Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Zhytemi në Saradio, miq dashur. Ës er send? Jo. Jo. Aha. Jo. A bracket? A nuk ka mënyrë, e. Po nuk mund të prekë, nuk po, mund të më prekë. E, s'mund as. Domethën ti mund të gjendesh në të. Mund të gjendesh në të. të brenda, brenda saj. Po, është aq e madhe sa të nxëllë ty yeri. Po, në po, po, brenda. Është diçka e bukur kjo? Po ka vende të bukura brenda, po. po se jo, është gjatë bukur. Se jo, s'mund të thuash është e shëmtuar. Gjynara fillon me p? A fillon me p kjo? Jo. Yeri nuk është, ne thamë është e madhe, e madhe. Është e bukur. Nënte të, të bukura brenda. Ka Kanëte të bukura brenda, po. Është Çiprria jonë dashur. Ja, ja, është Çiprria ne dashur. Ti jeri po mendoje pyllin? Jo, unë mendoja për pishinën. Ah, për pishinën, jo. Ja. Ka është një vend fillon me ç. Ah, uh, fillon ja. me ç jo. Është një vend serioz. Një vend i mirë. Është një vend i botës. Një vend i botës. Është një vend i botës. Është qytet apo kryeqytet? Jo, jo, ash qyteta Svisrit është një shtet. Është një shtet. Fillon me i. Jo, nuk fillon me i. E kemi pranë apo e kemi larg? Ai kemi relativisht pranë. Ës fqinë jan apo jo? Po, relativisht fqinje kemi. Në një fa mënyrë mund të thuhet. Po fqinë nuk çojmë vetëm atë që kemi. Gjithë do. Gjithë do fare, e kupton? Mund jetë edhe mos jemi kështu. Një chik më anë. Pak më tutje. Le të bëj. Ja, nuk fillon me b. Jo. Fillon me r. Fillon me r është e saktë. Bravo. Dhe shumë ftoht. Fillon me r dhe është shumë ftoht. Ëh. Po ftoht mund të jetë, por varet se për çfarë. Gjithë anë ka. Disa vende me r ku është ftoht, kështu që r dhe u. Edhe vjet tjetër. Ë, atë ose ose ose ma. Mendon, po brap. Ose ose ose sa, po. Sa tani. Një njëra nga këto është. Ne thamë është relativisht pranë, nuk thamë është relativisht larg. M ose se pra është treta. Po pra më në rregull, okay, dakor. Po brap. Tash e cila është, le ta gjej njerëzit se cila është. Ma se mun. Ma. Edhe onatë po mendoj iu është titulli i kësaj kanë nga to be with you mijdashër dhe ma në fund shoqja ka qetur Greta bravo, bravo. Greta dy bileta për ty nga Mr Big um djom mm -hmm. po mendoja që nëse kemi ndonjë hajde tani ti bëjmë ato <laughs> ti bëjmë ato punë te shtëpisë që juajm në orden ti mbledh ulta gjithë fituesit çka ka ç'është ska ti japi këto dhurata e këto çmime e ne të vazhdojmë jetën tonë të mm -hmm. qet Edhe mrekulli. Duke qenë se dita është e bukur. Shumë e shojmë bukur, po. I japim Flori ka thënë receptori. Bravo e receptori është tek Rok Tirana për Florin. Reagimi, thot Dritani fiton Radio Electronic Line. Bravo. Ndërkohë sa radio juaj ishte Rumania. Reagimi Rumania. Rumania është gjithashtu saktë. E kishim <laughs> thirrur <gjithas> me R sot. <laughs> Bledi fiton dy bileta për Nasineplex. Sa okay. radion tonë e dham? E edhe dham, e dham se Flori pra ishte. Receptori për çiftet e historia tëm. Ç'toksu. Ikem tani. Okej. Okay. A dhe në filming fair te jim te kënga Mr. Big dua që t'ju njoftoj për diçka. Mos harroni gjat, uh, orës dhjet, orës më zgdashu që gjatë orës 10, orës 11 deri fiks në mesditë 12. Orkestra e Zaimi do të jetë në valët e radiosklav e them 104 me programin e saj Music Box, është më i miri për muzikën. Ço se do të marrësh të fundit klasifikimet. Ku ti mund sa? Ka edhe muzikë nga e shkuar apo e bëjnë bashkë këto. Ka një ançonat. Kjo është to be with you. We're a pafsim, callous <laughs> a bubber...